guardi eh. che adesso io glielo dico non lo dico in giro eh. Sgarbi una volta durante una diretta ha fatto una scorreggia spaventosa hanno fermato subito la trasmissione perché ormai appena entra Sgarbi fermano la trasmissione e non la fanno più è una cosa vada la zanzara la zanzara Gioia In mezzo a tanta oscurità l'esperanza non ha no chance se chiusa la votazione elettronica il Senato non approva si intendono pertanto approvate le conclusioni della giunta delle elezioni e dell'immunità parlamentari nel senso di dichiarare la mancata convalida dell'elezione del senatore Silvio Berlusconi proclamato nella regione Molise serve un lampo nell'aria che si accenda Ma lo vogliamo dire chiaramente caro Parenzo, diciamolo chiaramente, oh. il PDL, il PDL approvando la legge Severino ormai un anno e mezzo fa Quindi Berlusconi stesso, Berlusconi stesso, ha fatto decadere Berlusconi Questo è il dato La realtà è questa, è inutile piangere oggi sull'atto si versato Si è impiccato con la sua, si è affabbricato lui la corda, l'ha fabbricata lui È inutile attaccarsi ai cavilli, alle retroattività, a tutti i discorsi cavillo. sulla Costituzione. Noi penne sul golpe, è cretino, non cretino. Ma eh, questo ha tutto bene fatto eh, magistrati, sinistra, cretino. No. L'Italia è il paese dei ricorsi. E quando una cosa avviene in maniera rapida, quando una cosa avviene in maniera rapida, tutti si stup si tutti stupiscono, stupiscono e si lamentano tra l'altro. In realtà la bisogna che le cose agiscano in maniera rapidissima, anche le decadenze, ma soprattutto è stato il centrodestra a condannare Berlusconi perché uno doveva dire no alla legge Severino, è una cosa demagogica e una cosa che mette la magistratura in grado di condizionare l'elezione o no di qualcuno, questo secondo me tu ovviamente sei non sei d'accordo, però il punto è questo, se Non dovevano evitare la decadenza certo. di Berlusconi, non certo. dovevano approvare la legge Severino Che hanno voluto loro a furor di popolo peraltro, rivendicandone e la paternità Diciamolo, diciamolo Amici del Pdl, amici oggi È successo di tutto oggi in Senato, una eh. giornata grandiosa, una giornata spettacolare, una giornata piena di di follie. A zanzare la sfida al Senato oggi, il dibattito. Eh, sì, esatto, cioè. si è trasferito sì. al Senato. Iniziamo dalla Mussolini, va, iniziamo dalla Mussolini, ma Mussolini però no, Alessandra. No, Alessandra, sì, sì. Beh, certo chi no, se no, non scusa. Bene ricordare. Eh. Chi deve essere? Alessandra no, no, no, Mussolini. Si vede cose perizi. Sulla quale ha attaccato soprattutto al Fani e Compagnia Bella. A parte che l'ha chiamato piragna. Piragna, una cosa di questo tipo, sentiamo. Io il Piragni Alfano già l'ho nominato Alfini, farete la stessa fine, voi non siete nel centro-destra, voi appoggiate l'unico governo di sinistra e siete rimasti voi con l'aumento delle tasse, vergognatevi tutti quelli che stanno qui, vergognatevi e noi non vogliamo i vostri voti e il vostro appoggio. In attaccato duramente quelli che chiama i poltronistici, quelli che restano al governo con il PD che vota la decadenza di Berlusconi. È proprio come se io fossi stata il capogruppo, non avrei accettato i vostri voti e il vostro appoggio, ipocriti, ipocriti, ed è vero quello che ha detto il presidente Berlusconi. Sette poltronisti, quando vi sedete sulle poltrone non se le staccano da sotto e allora un po' di coerenza, ma soprattutto una cosa che non c'è, la riconoscenza. Siete arrivati a un punto di non ritorno ma vogliamo sentire il nostro amico il senatore Danna il senatore Danna spettacolare che paragona Berlusconi a Mandela e Latimoschenko proprio lui che è amico di Putin paragona Berlusconi a Latimoschenko Danna Improprio. amico mio Improprio. Danna ti vogliamo bene continua così io li voglio bene se tu vuoi bene a Delutri perché non, vo non io vorresti volere bene, bene a Danna io non voglio bene a Delutri ero ironico primo. a Danna ma figuriamoci Dan, ma, Dan. ma manco morto io Danna di Parenzo voglio bene a Delutri questo eh, no, lo sappiamo figuriamoci a Danna ero ironico e no, sì, no, no. poi uno e poi spiegava, sì, poi voleva <ride> spiegare a porta a porta <ride> l'altro. No, eh diffamazione <ride> aggravata. E voglio fare, visto che il tempo è limitato, una semplice considerazione. Ma voi pensate che un uomo come Nelson Mandela, come Latimoshenko, come chiunque abbia dovuto appatire una condanna nel corso della sua lotta politica si è stato di per sé stesso cancellato dalla storia politica del proprio paese. Voi siete degli illusi, le parole non hanno chance. Oh, Berlusconi incassa 180.000 euro di bonus uscita dal Senato. Eh... Beh, gli ha bisogno di soldi. No, probabilmente liderai in preferenza, non lo so. Sarà per Dudù. Certo, non è stato molto presente in Senato, però bisogna dire, cioè non è che si questo, sentirà la mancanza di Berlusconi, però dice uno che non è mai stato tenero. Questo nessun leader di partito mai è mai presente. Taverna, sentiamo la senatrice Taverna, mai... sentiamo la senatrice Taverna dei 5 Stelle, sentiremo la ma non sentiremo la mancanza di Berlusconi in Senato una cosa del genere questo Senato poi sentirà un'enorme mancanza dell'operato parlamentare del signor Berlusconi, ho sentito oggi riprendere i senatori a vita dall'inizio della legislatura i dati dimostrano la sua dedizione al lavoro in queste istituzioni Dimostrano la passione con cui è interpretato il proprio mandato degli interessi del paese Poi l'assenza del 98-99% forse 100% 8-0-0-24-0-0-24 A proposito dei senatori a vita caro Berenza abbiamo già una persona collegata con noi Un grande oppositore, un grande nemico di Berlusconi Però bisogna dire che oggi c'era un senatore a vita che non si è mai presentato prima Il signor Renzo Piano Ah l'Archistaro il... Eh, bensì Lorenzo Piano che proprio oggi chissà perché eh, si è presentato a votare. Per carità, beh. è nel suo diritto, eh. Però un po' di presenza in più e non sì, presentarsi sì, sì. solo nel giorno della decadenza di Berlusconi sì. forse sarebbe cosa grata, cosa buona giusta, nostro dovere fronte di salvezza. Ecco noi Gianfranco Mascia, Popolo Viola o come diavolo si chiama. Buonasera. Buonasera, buonasera. Diciamo che oggi soprattutto in veste di boicotta il Biscione, perché Ancora, eh, ancora questo boycott il Biscione. Cioè non c'è più niente da boicottare. Eh, eh, ragazzi, sono 20 anni fa noi abbiamo fondato il comitato boicotta il Biscione ma è e oggi raccogliamo i frutti. Ma come raccogliamo i frutti? Ma che c'entra boicotta il Biscione è con Perruccioni, scusa? E l'azienda che c'entra? Vuole chiudere che l'azienda adesso, sì, il Biscioneiera era dello Sconi, allora no, noi No, però voglio oggi. dire, ma l'azienda non chiude. Ma non è che vuoi fare boy, voi fare voi Ma chiudere l'azienda. E eh, ricominciare il boicottaggio adesso del Biscione, no? Voi la conoscete la storia del boicottaggio del Biscione, state parlando così, avanza. Ma sì, perendo ah, male cose, certo. lo sappiamo, e se non c'è Quindi vuoi chiudere anche Mediaset adesso? No, no, no, allora era una battaglia per dire che se Berlusconi eh. entrava in campo con tutto il suo potere mediatico ed eh. economico, noi cittadini avevamo il diritto a fare una campagna di boicottaggio e fu una delle quelle che ha funzionato meglio. Lo stesso Berlusconi ha dichiarato al servizio pubblico che ha dovuto vendere la sonda perché non andavano più a comprare nei suoi supermercati e questo Senti, ma io no, non ho capito. Adesso bisogna, secondo te, dopo la decadenza, bisogna intervenire pure sull'azienda di Berlusconi, secondo te? Eh? No, dopo la decadenza bisogna intervenire sul conflitto di interessi perché questo cioè? cioè non vorremmo che nascesse un altro Berlusconi e non dovessimo e cioè non Marina per è, esempio Marina non vorrei fare la stessa storia insomma Marina Berlusconi per esempio sarebbe uno shock no, no, secondo No non importa che anche se non si chiama Berlusconi non è che gli No mettiamo è, Marina è Berlusconi, Berlusconi per impedire a Marina eh, Berlusconi di entrare in politica bisogna fare una legge sul conflitto di interessi per esempio No per impedire a, a chiunque Vabbè. di fare male le regole eh. antidemocratiche eh. perché se non sarebbero democratiche bisogna fare una legge di conflitto di interessi che dica semplicemente che chi ha e eh, eh, il potere di tre cioè, televisioni, eh, di tanti, di tre televisioni eh. Eh, o di una caseditrice o di tanti giornali o di tanti sì. soldi che metto in politica non può e perché Beh, se, i ricchi se, potranno eh, fare politico perché no? voi eh, anche eh. voi se aveste i soldi Berlusconi potreste diventare premier anch'io eh, se avessi le tre televisioni ma non è vero ma non, preso, ma non è vero non è vero i ricchi non necessariamente sì, i ricchi riescono in politica Gianfranco dai sono vero non subito, i ricchi non sto parlando di ricchi sto parlando di del fatto che e altre televisioni alle spalle nazionali e le ho utilizzate eh. perché lui le ha utilizzate, basta vedere gli ultimi due giorni che campagna Ma hanno fatto. Togliere, Ma bisogna togliere bisogna togliere bisogna togliere una rete a Berlusconi secondo te a questo punto? Bisogna passare all'attacco, dopo Ma una decina di volte a togliere reti, eccetera. Bisogna vedere se eh, e che co come la l'Unione Europea ha più volte eh. Eh detto c'è uno squilibrio eh, rispetto a un monopolio di poteri e eh, di informazioni. E dunque bisogna nel concreto e bisogna toglierla, cioè bisogna togliere una rete che ne so togliere una rete nel concreto che bisogna fare adesso andare all'attacco no impedire a chi ha reti eh. televisive di potersi presentare in politica eh vabbè, questa è la prima cosa Eh. e e che succede in tutti i paesi del mondo meno che in Italia, ok? E questa era la, la prima cosa. Sei trovato hai si festeggiato, mi... come hai festeggiato? Champagne o spumante bella ciao? Spumante italiano, spumante italiano.addirittura spumante, ah, italiano. spumante. Ma dai, che sei esagerato, c'è un uomo, c'è un uomo che soffre, Gianfranco, c'è un uomo che soffre. Chi, hai vistoerebbe? Beh, sì, un po' soffre, Beh, un po' soffre, dai, su. Beh, un po' soffre, insomma. <ride> soffre, però c'è per un uomo che soffre ci sono tanti italiani che gioiscono perché sanno che pregiudicato in meno in parlamento. Cioè per l'uomo che soffre, però con la sofferenza non la vedi in quella faccia quando cioè ormai un uno di 70 è anni è un uomo che passa. sta soffrendo come un cane perché una parte della sua vita gli viene strappata Anche... e gli viene Anche Al Capone era un uomo che soffriva, però non, non gli rallegiamo Cioè gli tu stai americani. paragonando Berlusconi un ad Al Crimi Capone? No, no, non mi credo. è venuto in mente adesso, così. Beh, non ho non capito, però Giampaolo, scusa, questo qua è stato presidente, non è che Al Capone ha avuto l'avventura politica di, di Berlusconi. Governo, Lo stai dice... paragonando ad un delinquente, ad Al Capone? Costui, costui ha impegnato il Parlamento per 20 anni. Eh. e voi lo sapete perché siete testimoni come giornalisti per le leggi ad personam Ma noi ci siamo divertiti come Marx, sì, ma noi e ci siamo divertiti col favorito con... la, eh, la democrazia e non ha favorito eh. la risoluzione dei problemi. Volete sapere una cosa? Io sono stufo eh. di parlare di Berlusconi. Vorrei che adesso Ma tu senza Berlusconi che faresti? Ma, cioè, eh, viola, eh, ha dato eh, da da da da... ha dato a da mangiare vita, pure a te, massa. La mia vita è oh, fortissima e bellissima eh, anche senza Berlusconi, sia eh, privata che politica. Ma se andassi in galera saresti contento? Come? Se nasce in galera saresti contento. Diciamola tutta, no, però non, eh, so, cioè, non dobbiamo uh, fare uh, l'ipocriti, dai. Mia, io non sono uh, un manettaro, sono un onorevole. Ma come no? il regalo, tuo, galera, tuo io gruppo io gridava in rigata. galera in galera, il tuo gruppo gridava in galera in galera, in galera oggi l'ho sentito con le mie orecchie. Sì, questo è brutto. In galera in galera gridava, Ma, eh, sono, sono Senato, quelle cose beh. che si dicono eh, così. Tu va a sentire Ma invece le cose si che ha detto Bellusconi che hanno così, detto quelli davanti a Palazzo Grazia, poi dimmi, erano i più esagitati e che erano quelli. Dimmi la verità, se un se un magistrato chiedesse l'arresto saresti contento? Aspetti, no, perché se... un anziano e gli anziani non devono andare in galera. E che devono fare? E eh, i servizi sociali, come il servizio sociale mi ha detto, è e che Pulire... li deve fare, è e i faccia i servizi sociali, inutile come? che dice che come come come secondo quanto quelli più adeguati, si secondo matista, te, per Berlusconi, quali, di... quali sarebbero quelli più adeguati? Di... C'è dei ne... sociali? Cioè, quelli più adeguati per Beruscori, quali sarebbero? Che ne so, pulire i bagni. Quelli in Italia, per esempio, quella che ha sporcato, se la pulisse non sarebbe male. In che modo? Come le pulire? Cioè, fare lo spazzino, Beh. dici tu. Eh uh... Ma è servizio civile servizio sì, sì. civile come dai cosa uno di, cioè, di 70 una cosa passa. adeguata tu per Berlusconi secondo te una cosa adeguata cioè per per per emendarsi diciamo per pulirsi. Eh, per pulirsi eh, dalla la la, la, la coscienza ai eh. servizi sociali da Don Mazzi come ha, ha stabilito che lui c'ha pulirsi so. ma no la polizia a occuparsi degli altri cioè lui non capisce sì. che occuparsi degli altri non vuol dire entrare in Parlamento e occuparsi dei suoi problemi lui non eh. è abituato a occuparsi Vabbè. dei suoi problemi degli problemi degli altri Beh. e quindi se si occupasse veramente di provvedere agli altri sarebbe eh, un, già o una una un buona qualcosa. azione di obbedienza di civile diciamo bastanzare con l'odio sincero che non mi fa dormire la notte. Uh, uh. Scusate se vi ho disturbati. Ai, ai, mi ha beccato, ai, ai, mi ha beccato Gasparri su Renzo Piano, come architetto sciapò, come politico può lustrarci le scarpe che sono impolverate. Ah, <ride> oh, Gasparri. E io ripeto, meglio Gasparri, meglio Razin in Senato di Renzo Piano, 100.000 volte lo Beh, dico no, e lo ma... ripeto. E Renzo Piano dove evitare di presentarci oggi al Senato, non essendo stato presente mai, non dovrebbe andarci, diciamo, mai. mai. Questo sì. È arrivato oggi per la festa, diciamo, no? Dovrei per stappare la la lo champagne. Sì, ma... Giustamente, c'ho Gaspari dice "È venuto e gli abbiamo portato i popcorn. Sentiamo un po' Gaspari su un popcorn, eh. Fatemi sentire Gaspari, dai." Renzo Piano è venuto solo oggi. Allora io dico "Se tu si non vieni mai, non vieni mai." Non vieni come le tricotous, quelle che guardavano le ghigliottine a battersi sulle teste. Guarda, a Renzo Piano oggi gli manca solo i pop corn per guardare lo spettacolo. Stavo pensando di fargli recapitare dei pop corn, ma siccome sono vicepresidente del Senato non lo faccio come ti stendi nel letto battute efficaci eh battute sempre, sempre sarebbe molto, bello eh. averlo come autore alla radio signor Gasper Ecco noi Gianfranco Mascia leader del Popolo Viola che oggi dice è finita una battaglia che abbiamo iniziato 20 anni fa Dei Beh, ma anni. non per merito vostro però. E eh, no, eh. per merito Per eh. merito del PD. Lei deve ringraziare lei oggi dovrebbe avere signor Mascia grazie Popolo Viola Grazie a quelli Viola, che hanno votato la Severino, Popolo Viola. E eh, deve dire grazie a tutti i deputati che hanno votato la Severino, tra cui il PDL, quindi Berlusconi. Sì, sì, vai, sono felice che quando i deputati di tutte le bandiere fanno il loro dovere io sono strafelice. <ride> Perché cioè, quando i deputati fanno il loro dovere, il problema è che No, ma sono che... i sono i deputati che hanno del PDL all'epoca, deputati e senatori eh sì, che hanno votato la Severino, non, non hanno capito che legge stavano approvando. Ah, no, <ride> mi, lei dice che non, è, non, non ha letto, letto bene Sparri quando gli dovevano spiegare come faceva la Guzzanti, la parodia, eh, gli dovevano spiegare la, la, la, la legge eh, sulle televisioni che non la conosce la sua legge, la legge Gasparri e eh, Sì, oggi, perché perché Ma secondo lei, lei dovrebbe uscire dall'Italia Berlusconi dovrebbe andare via dall'Italia? No, cioè sarebbe eh, qua, per gli italiani eh, no, sarebbe se, cioè eh, il problema è che se va via dall'Italia si porta eh, mh, si altri porta? capitali all'estero, meglio che rimanga qui i capitali di Berlusconi devono rimanere in Italia. Altrimenti ah, ah, so so si, si porta si, po si porta via i capitali. Eh già. Eh, ma oggi perché siamo più liberi? Io non io non so quando quando ho letto oggi, oggi siamo più liberi, ma come se Perché si secondo lei siamo, siamo più liberi oggi? Che c'entra? Non è che Berlusconi in Senato no, eh, Dunque, è un primo passo per essere più liberi. E che bisogna fare eh, ancora? Siamo più liberi perché ci siamo liberati in Parlamento di un pregiudicato. Eh. Cioè non sono io che ho condannato Berlusconi, è la magistratura che lo ha condannato no, ma in maniera Ma le sentenze della magistratura, ma ha capito, ma la sentenza e la magistratura non sono sempre da inchinarsi, non sono sempre da inchinarsi e dire dopo, sì, è vero. Noi ci sono tre gradi di giudizio no, io. No, allora, comunque io io sono, non bisogna allora, inchinarsi, non bisogna inchinarsi, bisogna sempre ha visto mai che ci magari ci sarà la revisione del processo, no? Magari ci sarà la revisione del processo e Berlusconi no, verrà a, a, assolto. Allora, queste parole lei che cosa cosa ci fa poi con le parole che pronuncia? Io eh, mi baso sul fatto che la legge italiana prevede che se uno ha passato tre gradi di giudizio, vuol dire che è, condatto, è condannato condannato si definitivamente. Lo dice sì, la Costituzione, lo dice la legge italiana. E quindi siccome io sono un custode della Alisi fida della giustizia italiana? Si fida della giustizia italiana? Si fida eh? della giustizia, italiana? Si fida io della giustizia fido, italiana? Io mi fido dei magistrati italiani, ovviamente tra i magistrati e eh, della tra la magistratura, poi tra tra i magistrati ci sono quelli eh. più bravi e meno bravi, ma siccome per lo scoglio è passato da tanti tipi di magistrati eh. ed è stato condannato anche da altri, non solo sempre dagli mm. stessi, ma Festeggia stasera? Come festeggia stasera, Masha? Guardi, eh, farà di più all'amore. Sono contento con la mia famiglia, eh, siamo sì. riuniti, siamo contenti tutti quanti. Ma no, e voi festeggiate comune... anche con in famiglia, festeggiate anche con aprite un'altra bottiglia, che fate? No, Iubri, no, io ubriaco, io ubriaco, io ubriaco anonimi, uh, eh, ho già bevuto in piazza e quindi mi basta quello. Perché beviamo? No, perché beviamo, vediamo perché... sul fatto che una Italia eh. che io ho portato avanti insieme sì. a tanti altri cittadini, ma che è partita da Da 20 anni è e che ha condizionato in qualche modo. Ma lei compra prodotti Berlusconi? Vede Mediaset ogni tanto? No. Ce l'ha tolto dal lei televisore. Lei non vede Mediaset. Non vedo Mediaset, no. Cioè Ma l'ha tolto e... dal televisore, come fa? È su Mascia. C'è non, non, non ha, canale 5, 1, ha, ha non canale 5, Italia 1 o rete 4, l'ha tolto dal televisore. C'è altro televisore che c'è gli 1 e rete 4. No, non guardo più Mediaset. Non e non io. compra non io. compra prodotti prodotti collegati. Cioè se c'è un libro di Mondadori lei non lo compra. No. Vabbè, ma questa che è però una malattia, devo dire la verità. Quindi lei Saviano adesso no, non, non compra Gomorra. È una campagna di boicottaggio personale che permette che io faccio le scelte che Ma sì, scusa, sì, quindi certo. lei Gomorra non l'ha comprato di Saviano? Il libro Gomorras com Saviano no, no. non lo compra. No no no, no, no, no. Perché ha pubblicato con l'Amondadori. Vabbè, adesso sì. questo. È... Beh, e come adesso Ok, quindi però Masha ho capito. Siamo al comunismo per arrivare Beh, a... io, eh, Purtroppo io lo so bene che in questa Italia la coerenza e non paga. Ma questa non è correnza, è Però, malattia. Giorne no, correnza, è, no, coerenza, è, coerenza, coerenza, eh, è, è semplicemente correnza. Allora bisogna Ma non è il male assoluto Berlusconi, eh. non è so sì. il male assoluto. Eh, ma per lei sì. Ma non è il male assoluto, ma io sono il diavolo, eh. Io non ho il diavolo, io finché non sarà risolto il problema dell'influenza di Berlusconi e a questo punto della sua famiglia eh, sì, nella eh. politica italiana. Cioè, se scendesse in, in campo Marina Berlusconi, è importante. Vabbè, e d'accordo, questo l'ho capito. Italiana. Se scendesse in se scendesse in politica Marina Berlusconi lei che cosa farebbe? e eh, probabilmente eh, eh, metteremo sui i bo ma e boicotta marina cioè boy, boicotta bo, marina i bo bo i bo gai bi boi bo ma ah i bo a boi boi boi grazie già franco mascia <musica> hai hai hai hai hai hai passa la parte già ancora case <musica> bensconi dice Che combatterà fino alla morte Sentite cosa ha detto al termine del comizio In via del plebiscito Proprio Facendo riferimento all'inno italiano Berlusconi Che le parole di Mameli Sono impegnative Siamo pronti alla morte ma non gli converrebbe come in vita crozza ammettersi dentro la valigia di Putin crozza e oggi come percepisce Putin in Italia ieri sera era a cena a casa di Berlusconi vista la situazione è stata una serata diversa dalle altre hanno fatto le prove per vedere se Silvio riusciva a entrare nella valigia o sto salice salice non stare lì così Oh c'è qualcuno che paragona eh, Berlusconi a eh, a quello che hanno fatto a Berlusconi c'è l'espulsione dal Senato a Hitler, Stalin, eh. Mao, il eh. solito amico nostro Malan, eh. il mitico Malan. Eh. Eh. Eh. Ricordo sulla retroattività l'articolo 25 della nostra Costituzione, nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso e analoghe statuizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Certo, non tutti i paesi hanno applicato questi principi non l'hanno fatto per esempio la Germania nazista, l'Unione Sovietica di Stalin e la Cina di Mao. Impegnativi paragoni, caro Malan, Lucio, Lucio. Dai. beh c'è gente che ha esposto per esempio eh, Berlusconi con dietro il simbolo delle Brigate Rosse, prigioniero politico sì, paragonandolo mani ad Alto Moro manifestanti lì davanti sentiamo qualche Vox oh, sì. Populi, quella che viene chiamata Vox Populi senti uno che dice a un certo punto Berlusconi come Gesù senti portato le palme perché come una parabola eh, sulla Bibbia Gesù arrivò in Galilea eh, come simbolo di salvezza tutte le palme e gli ulivi ecco io credo che il simbolo di salvezza il nostro baluardo si chiama Silvio Berlusconi salvezza da cosa Salvezza dall'oppressione giudiziaria perché hanno rotto le scatole per non dire altro eh, Un'altra un, un altro un dice se ma cade sì. Berlusconi succede la rivoluzione ma qua però il suo VIP preferito è Silvio. C'è le forze, ci mancherebbe. Perché? Guai se lo tolgono. Se decade Berlusconi, cade il governo. C'è la rivoluzione. Veramente. Sì, sì, sì, sì. Lo conosco da 10 anni quando veniva avanti. Dissa a me che sono fussando io. Eh, e io. Ma noi lo vogliamo ricordare in questo modo, lo vogliamo ricordare così. Per esempio, attraverso le barzellette, una favolosa barzelletta su Hitler è la eh, mia ecco, preferita. Ecco. La barzelletta ecco. su Hitler è la mia preferita. Sentiamo. Dopo un po' che Hitler è morto i suoi sostenitori vengono a sapere che è ancora vivo, lo cercano dappertutto, lo trovano dopo le ricerche in un paese sconosciuto nelle Ande.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 Eh però bisognerebbe che questa frase, questa piccola frase finale torno, ma questa volta a una condizione. Oh, a fare pause, cattivi, grande, è eh? eh, un raccontatore e questa volta cattivo, eh. Eh, eh però si potrebbe adattare a questa situazione, magari torna più cattivo di prima. Forse. C'è cazzo a di stasera titoli del TG3. No, come no, volevo dirti forza Subito. come perché eh, un dai, concetto esprime che c'è veramente un dramma per questo paese. No, ha parlato no, Minzolini no, che oggi alla Soprattutto per questa trasmissione. Quello che ha, quello che ha detto oggi Minzolini, Tg3. quello è un dramma. Ma adesso fai ridere. No, tu fai ridere, fammi riascoltare quello che hai detto. TG3 titoli. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3? E ascoltate cosa deve dire. Il Senato decreta la decadenza di Berlusconi dopo la condanna per frode fiscale, respinte tutte le pregiudiziali, i forzisti contestano i senatori a vita. L'ultimo discorso prima del voto è un giorno di lutto per la democrazia, dice il Cavaliere, ma non mi ritiro, combatterò fuori dal Parlamento. La manifestazione di Forza Italia davanti a Palazzo Grazioli, contestazione e fischi contro gli scissionisti, nuovo appuntamento in piazza l'8 dicembre. Epifani non abbiamo sconfitto un avversario, ma applicato il principio di legalità che grida al gol e sceglie la strada dell'avventura. Letta parla dopo il voto di fiducia sulla legge di stabilità, senza i voti di Forza Italia il governo è più forte e coeso, nessun rimpasto in vista. Via libera del Consiglio dei Ministri, la seconda rata IMU non si pagherà, sacomanno il governo ha mantenuto gli impegni, i soldi arriveranno da misure sulle banche. In Germania i conservatori di Angela Merkel e i socialdemocratici hanno raggiunto un accordo per governare con una grande coalizione, ha annunciato importanti riforme. Il 20 novembre corrente mese, cioè novembre, il sottoscritto ha pronunciato queste parole. Prendiamo anche l'estrapolazione, per chi non sono di quelli che dicono bisogna vedere il contesto. No, no, no. prendiamo anche l'estrapolazione che ne hanno fatto i miei tra virgolette nemici, quelli che mi vogliono morto. Prendiamo pure, va benissimo anche quella. Sentiamo su una questione no tab. Ero fortissimamente e lo confermo contro i violenti e oh. penso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 Voglio fare nomi e cognomi di quelli che sotto un sito che è stato messo anche nel blog di Grillo, retweetato su Twitter da Beppe Grillo, nomi e cognomi di quelli che mi ha che sentirete hanno pronunciato parole gravissime. Questi sono criminali di questo. Gravissime. Paolo Marino, un tale che si chiama Paolo Marino. Se mi capita di fronte questi imbecilloni ignoranti, sono io che lo picchio duro a cazzotti. Paolo Marino. Un tale Angel Antonio Cibelli, picchiatelo duro, picchiatelo duro, mandatelo in galera no. e ammazzatelo. Tutti da segnalare, eh? Oh, questo sì. Un tale Callisto 61. Ho visto una foto dove ha due occhi bolliti da autentico cocainomane, probabilmente quando ha fatto quelle esternazioni era sotto l'effetto di qualche droga, ma effettivamente questo qua molto probabilmente conosce l'effetto delle droghe. Io non lo conosco. Un tale che si chiama Armando Datri. D'ora in poi dormi preoccupato. Armando Datri. Un tale che si chiama Enzo Perrucci che nella fotografia tra l'altro bacia un bambino, eh? Probabilmente Beh, suo figlio. figlio sì, sì. No, no, perché dà, però a piccola. Figlio. Senti, senti che differenza tra la foto con lui che bacia il figlio, Cruchiani fascista di merda. Se ti trovo proprio a mettere in pratica i tuoi consigli, ti picchioro così duro che tua madre dovrà fare il test del DNA Ma per conoscerti, buffone provocatore. Che schifo. Un tale Alex Pieri, Alex Pieri. Ma la gente matta. Si tacessimo è... tutti insieme lui, allontanatelo dalla radio. Un tale che si chiama Mark, nome non c'è, cognome non c'è. Ha fatto bene Pannella doveva spaccarti l'iPad in testa. Un tale che si chiama Domenico Pistagni, questo è tutto pubblico, eh, puoi andare su su internet, non è che sto dicendo delle cose segrete. Ti verranno a prendere prima o poi. Minacce, povere. Giuseppe Ferrara, guardati bene le spalle. Guardatele bene. Giuseppe Ferrara, che mi dici di che mi devo guardare le spalle? No, c'è da aver paura, Certi. effettivamente c'è da aver paura ti questo. Piiccherei duro anche io. Un altro? Ci vogliono le fosse comuni, quest'altro si chiama Trollolo. Vabbè, sono sì. i soliti nickname. Un tale che si chiama Dablack. Se qualcuno lo incontrasse per strada lo picchiasse duro, a me non dispiacerebbe. Un altro ti sei scavato la fossa con le tue stesse mani, anche questo un nickname. Un tale Alberto Magnani, bisognerebbe incontrarlo nel buio Alberto Magnani, bisognerebbe incontrarlo nel buio e poi dargli una bella mano di bianco. I nomi continuano dopo 80024 0024 Attilio provincia di Varese stasera Tutto in, in procura porta tutto Tutto alla polizia tutto, tutto Attilio provincia di Varese Sono qua sono qua sono qua Crucciani Ho sentito che era talmente afflitto dai dispiaceri che ha avuto Berlusconi c'è poverino chissà come ha mareggiato il Sì, ma era un modo per rivolgersi alla domanda a massa. Una cosa molto molto semplice. Sì. Quel famoso Vicitis Sì, guai ai vinti. Barbaro dopo aver sconfitto Roma l'ha fatto passare sotto le forche caudine e allora? dileggiando i romani che si credevano i padroni del mondo Beh. la stessa cosa aspetterà al nostro bravo Berlusconi verrà dileggiato per come si è comportato per vent'anni e quindi guai ai vinti We don't need no education We don't need no education Ciao bene, ciao bene a tutti. Eh, bacce bello un corno qua, c'è una violenza la sicca, vedi? La mia era un'imbettiva radiofonica, chiamasi imbettiva eh, ecco radiofonica. Bene, eh? Ripassare il termine, imbettiva radiofonica e mi fa specie che quelli che hanno inve inventato le imbettive politiche come Grilli, Nino, eccetera, si scandalizzino. Si, si perché scandalizzi utilizzo, perché utilizzito picchiate, fo, picchiate duro, capito? Ma mi fa specie lì, che si scandalizzano che... loro, che si scandalizzano loro che ogni giorno danno del ladro, mafioso, leccaculo, comunista, colpistista all'universo Ponte e va benissimo, eh? E va benissimo, dico io. Va bene. Però si scandalizzano con me che ho detto una cosa molto semplice, che i poliziotti contro i violenti ogni tanto devono picchiare, utilizzare Ma devono la forza, loro, capito il questore, le forze dell'ordine. La reazione è stata questa, faccio nomi, è e faccio nomi e cognomi, faccio nomi e cognomi che mi sono rotto i coglioni un tale che si chiama Corrado Ferretti, ci vuole solo il diretto d'incontro alla punta del mento. Corrado Ferretti. Un tale Sono che pazzi. si chiama Nightmare, questo qua ovviamente non si firma. Beh. Spero che domani tu non ti possa alzare dal letto. Eh, non è un bel nome Nightmare. Giuseppe Lefosse, nome Omen, Giuseppe Lefosse Dimenticheremo di certo queste tue esternazioni da nazista puro Non avere timore, sarai uno dei primi a essere cercato sotto casa E picchiato molto duro, così da farti passare la voglia di stigare la violenza Verso gente inerme che protesta per la propria terra, caro Crucetta Un tale che si chiama Arcangelo, Arcangelo Se ti becco per strada ti faccio vedere come si picchia duro Spero di non incontrarti mai sulla mia strada Sei un parassita pezzo di merda Stefano Ronzini, questo è più gentile. Dovresti morire di broncopneumonia acuta. Beh, cos'è eso? Cosa c'entra la broncopneumonia? E so <ride> francamente <ride> <ride> questa no, Ma in realtà noi ricevo poco capito. da ridere effettivamente, perché No, no, è... ma c'è veramente c'è poco da ridere, adesso io rido perché un tale che si chiama Scassa Testa. Beh, anche questo, anche questo diciamo no, è omen. È roba omen. Pietante. Spero di non incontrarti eh. perché puoi fare alla fine di Zingaretti nel 2003 a Roma. Che è successo a Zingaretti nel 2003 a Roma? Cioè questo ha praticamente fatto una sorta di auto delazione oppure la fine di Zingaretti. Poi spero tu abbia la scorta, un altro che non si è firmato. Spero tu abbia la scorta. No, io non spero affatto, guarda, non spero affatto. Nomi e cognomi alla polizia. Cari amici, cari amici. Venga, to che ormai è tutto finito. Eh beh, ho capito che spero non per me però, eh. 800240024, non vi preoccupate, io continuerò in questo modo, ma oggi è la giornata della decadenza di Berlusconi. Alessio da Como, buonasera Alessio. Sì, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Ciao caro, ciao. Molto so, brevemente, io ho 22 anni, 23 l'anno prossimo e sono candidato sindaco nel mio comune e dieci anni fa ho iniziato a fare politica proprio grazie a quel leader che oggi è stato vergognosamente buttato fuori dal Parlamento. Eh. Io penso una cosa che ci sia una magistratura che abbia eh. bisogno di una revisione e sia fuori mm. da ogni ombra di dubbio eh. perché due esempi voglio fare uno è trovo assurdo e sono nei confronti del dei processi di Berlusconi che eh. 30 testimoni della difesa tutti vengano denunciati per diffamazione come ad esempio nel caso Ruby no. e nel caso Odierno però, scusi, però basta non è la fine della però, democrazia scusi. oggi non è finita la democrazia no, no, no, no, non è e dall'altra parte non è un giorno ordinato. di vittoria di nessuno no, no, no, il no, senato ha il votato un democrazia. senato libero ha votato la decadenza siamo in uno mi... stato di diritto non è Paolo. finita la democrazia basta le balle con questa storia e il magistrato. Però scusi Alessio, Alessio, il punto fondamentale è che vabbè, i magistrati, la questione magistratura Berlusconi la possiamo dibattere 50, 100 milioni di volte, lo sappiamo. Okay. Lei ha una posizione altri nan un'altra, punto e basta. La cosa fondamentale è che Berlusconi è fuori dal Senato per una legge votata dal PDL, retoccata da quello che aveva il PDL. Eh e la cosa che trovo che reputo è ma è la legge Severino ma l'hanno votata, stata quelli, del votata quelli del PDL l'hanno votata anche quelli del PDL all'epoca non eh, c'erano discussioni l'hanno votata in maniera Luciani, entusiasta per Luciani, dire Luciani, ecco abbiamo fatto una legge per pulire il Parlamento l'hanno votata gli stessi che oggi Luciani, dicono l'anticostituzionale ma lei mi segna che se io oggi faccio un reato e domani viene fatta una legge che era un po' quello il, il problema ma non no, no ma le legge, il, legge, il, il problema della retroattività è una cosa ridicola è una cosa cosa ridicolo al di là del problema della retroattività è una cosa ridicola al di là, al di, là di quello il presidente rimarrà sempre unico da e eh, lei ama il presidente sempre, Berlusconi va benissimo perché ridicolo chiama Berlusconi chiama duro spero tenga duro Tengaduro, perché sì, c'è tanta gente è un po' mingua come cosa tenga duro però eh, che, lo, che lo che lo sostiene eh. e siamo pronti al suo fianco a ricominciare questa battaglia questa perché batta questa battaglia non non quale resta? battaglia non siamo ma ma che stiamo ma a fare comizio qua ma quale ma quale battaglia che battaglia Politica, ma la politica eh. aspetta aspetta un attimo aspetta aspetta aspetta aspetta che abbiamo un ospite aspetta aspetta aspetta aspetta ma schittavo ma schittavo ma schittavo oh ben ritrovata la zanzara al no non è più presidente l'Italia dei valori eh non è più presidente eh c'è no, un altro presidente adesso sì. beh insomma grande leader dell'Italia dei valori fondatore diciamo fondatore dell'Italia dei valori Antonio Di Pietro buonasera molto bene buonasera a voi buonasera a tutti gli ascoltatori io sono militando effettivo il ristadio eh. dei valori io anche presidente onorario nel senso che Beh, onorario, onorario buon consiglio do qualche buon consiglio pure Berlusconi <ride> è presidente del, onorario del Milan eh c'ha eh, avete qualcosa in comune io dire ma guardi che io la squadra del Milan la rispetto eh, almeno gioca a pallone se la gioco la partita ha no, cose in comune carte. perché entrambi sì, entriamo alle carte siete eh, entrambi allo stesso capo che che c'è il Milan non truffa le carte come fa il suo capo dice lei adesso eh, se... le carte forse le vedgiàpposto in parlamento eh, voglio eh. dire quando si è ritrovati in con i voti che fatti di, di giustizia che si gode dal giudice è corso in parlamento a farsi legge per non farsi processare. Per cui eh, dice Berusconi almeno la Milan anni è un po', Dani... è, un po è un po' juventino Berusconi sotto sta aspetta. <ride> cioè, è un po' juventino nel senso un po' un po' ladrone dice lei, eh, no? <ride> usa il termine juventino per dire ladro. <ride> Ma sì. scusi, lei di che squadra questo... è di Pietro? Non ti manna a me. È un Però... juventino, adesso sei rimasto anche a Chietortano. Eh. Ma come orfano? Beh, se non è che non ti fa più la Juventus perché c'è stata Calciopoli. Per Eh, no, parla. no, beh, però namoggiate in faccia, me la sorprende. Siete tra tra moggiate, razzate, eh. sciripotate ultimamente per la Madonna. <ride> per la Madonna. <ride> però scusi, eh, scusi un attimo di Pietro, ma avete qualcosa in comune con Berlusconi, eh, però. Sì. Perché e, e, sono sono sono io sono una moglie regolare che c'ha 60 anni come me, quindi voglio dirti voglio bene. Cioè me. lei non ha mai tradito sua moglie. No, dice non è delle giovani. Mai Ma non tradito mi far Berlusco... non... non mi far fare il Berlusconi della situazione che dice Pulzanate. <ride> però scusi no, no, però in comune è che sono entrambi fuori ecco, da dal Parlamento una cosa in comune, c'hai due grandi nemici, <susurri> quelli che sono <susurri> da base latine, siamo tutti tutti a pensare. Co... Con Come... tutti e due extraparlamentari da domani. domani? Leader di due forze extraparlamentari. Eh, lo so, però vedete che incredibilmente qualcosa in comune, cioè persone che sono state e eh, grandi nemici. Certo. Lei è stato storicamente uno dei grandi nemici anche parlamentari di Berlusconi, eccetera. Oggi sono fuori dal Parlamento. Entrambi. Eh, eh, eh questo eh, voglio, ecco. dire, eh, voglio dire, e voglio dire Per altri motivi, eh, per altri motivi. E sì, eh, quello è comprensibile, cerchiamo una cosa in Parlamento. Scusate. E eh, di Pietro Dai, sto, eh, sento poco, però le voglio chiedere una cosa, ma ehm eh, che consigli darebbe a Berlusconi di andare all'estero, di andarsene dall'Italia oppure di rimanere? Ma no di, di accettare il fatto che c'è che voglio dire è eh, un tempo per tutto quando vedrai le le le tutte le cose sappiamo... aspetta che la richiamiamo non si sente, nulla, si sente niente eh? nulla, andiamo purtroppo. andiamo con Marcella eh? da Roma la richiamiamo un attimo eh. Marcella pronto Dicani Sì, ciao Marcella da Roma eh, ho chiamato vedda Mi senti? Sì, sì, ti sento, ah, come no? Ah, per la solidarietà e per i per... cori Vabbè, ma noi ce ne freghiamo della solidarietà eh, No, io me ne frego invece E eh beh, ho capito, non è, um... è radio de Dedica International a questa no, cosa No, no, però io voglio eh... dare la solidarietà Perché è un uomo che ha le palle e non deve andare via dal governo Però scusi, Marcella, ma perché non è, bello, andata, bello. non è andato? C'era troppo freddo giù oggi a Palazzo eh, per... Beh, ma io sono vecchia, mica sono giovane eh. Ma perché oggi, oggi c'era la tramontana, eh Eh, l'ho no, già... capito A eh, me è come si è comportato lì il farzo macro dalla camera È Grazio, falso... Falso falso è la... Che, è, ma è, il lui, eh? che è, sì, è il falso magro, falso magro, ma non è il falso magro, cagano. Guarda il falso magro per grasso. A parte sì. che è del Senato, ma che c'ha il falso Signora magro, Signora Marcella. Nel ah. <ride> tanti pratico, perché prima mi piaceva, ma adesso parla come gli pare, vuol fa come gli pare. Vabbè, ma è so, esatto, perché allora, che gli voglio di Berlusconi oggi? Che, dire che dire? oggi la giornata è corta corta e chi ne è merda, che è com'a scaletta del pullaio. Cioè, che vuol dire, signora Marcella? Perché sì, oggi è stata novella. una giornata corta, però tremenda per lui. E eh, vabbè, questo, piena di eh, merda, dice lei. So, oggi, però, ha fatto felici i comunisti, che almeno fidelò. Ma lei la conosce, la signora... Mi sono sempre una faccia triste, pare che gli ero sempre il culo. Ma i scusa, è eh, anche fine, sì, no? la signora <ride> Marcella. Ma lei conosce la signora Annarella, Beh, per caso? Eh, la conosco, ma come è tanto simpatica, però, ah. la verità, perché quella è comunista, io no... Ecco, ma la mai incrociata la signora Anna Reina. No, mai. Se la incrocia che succede? Che cosa Niente. accade? Che lei c'ha le idee sue e non è che mi faccio cambiare da da vecchietta. Certo. No, vecchietta vecchia. Perché... Per eh, ma lei <ride> quanti anni ha, signora Marcela? Io 67. No, a ah, 60 è più giovane, 6, non 6, è vecchia. 68 allora. figli. La famiglia 6. Che eravamo 11 persone, poi veni che dormi. A me passa che... mi piace Berlusconi perché c'ha le palle. Ma okay. che vuol dire che c'ha le palle per lei? Sì, cioè che è uno che se fa rispettare, pure quando va in Europa, quell'atti tutti sì, a culo ma... per aria se si mettono. C'ha la merda ma... con quell'altri. E si quello sta... invece se fa rispettare, mo voglio vedere chi c'è, chi c'è Giovannalli quando vanno in Europa, tipo. Beh, c'è la Signorletta, insomma, che mi pare abbia un profilo un po' diverso, lenta no? Lo sa pure mi piace un pochettino, mi piace Renzi, ma eh. con le palle lì c'è nessuna. Eh. Ma magari ce n'era uno e me sarebbe Scusi, ma Letta buche. dice che c'ha le palle d'acciaio in realtà. Sì, sgonfie, come le ruote quando si bucano. Se bucano. <ride> Sarà Marcella. Vabbè. Non le piace nessuna a sinistra, uno, uno no, a sinistra. No, manco uno qui da adesso. Manco uno, eh. Manco uno, Renzi. A ah, Renzi piace, signor. Bravo, vedi come boicottano i signorini. Scusi, ma fa che cazzo quelli di sinistra se oggi vedi uno Corso Rizzo. Sì, e si vede mi... che so proprio sdisgraziati di natura, apposta sopra. Però scusi, me. Renzi un po' di sorriso ce l'ha, ride ogni tanto. Eh, ma eh. a me mi sa tanto che quello non è comodità. Però scusi eh, un attimo, signora Marcella, una... ma lei lo voterebbe Renzi al posto di io, Berlusconi? No, Renzi sì, però Bene. adesso pure se di che Berlusconi dimmo che c'è, io rivoto. Ho rivoto allo stesso. E eh. te credi? Eh, ma non c'è, e te credo. E chi ci ci mette? E che ne so io. Ma ecco chi ci ametti le... da Rema? Ma no, lo sa so che... qua risadina, pare che te via per culo quando parla. Non me molestemo moschi. Si va contro le leggi di Dio, fa l'inferno dritto dritto. Non me molestemo moschi. Why don't you go? Non me molestemo moschi. Let me meet my buddy, don't. E siamo con Danilo, provincia di Siena. Eccolo, buonasera a tutti. Eccoci, dica. Buonasera, no, la mia telefonata inizialmente era partita eh, per eh, fare una replica a quel signore di del popolo viola che aveva detto insomma e dei allora? di, di, di interesse no voglio dire che comunque non è il fatto di avere soldi o meno cioè se uno ha un ha un giornale de Benedetti per esempio che la Repubblica e spesso fa politica comunque lo stesso anche senza eh, voglio dire anche senza aver emesso su un partito o cose del genere quindi non è che un miliardario arriva e mette su un partito no questa già l'abbiamo detto non bastano i soldi per vita. fare politica dai Danilo adesso noi eh, dobbiamo ripetere le cose no, ma cose, poi tante altre cose, anche del fatto di Berlusconi, del, del presidente napoletano che non è mio presidente perché Napolita. ha eletto da, da napoletano, che vuol dire Napolitano. non è il suo presidente? Ragazzi, ma io ho presidente perché eh? Perché è comunista, perché? No, perché, perché era comunista, perché non è perché... eletto dal Vabbè, Popolo. Vabbè, ma è eletto poi... secondo le regole che ci sono adesso. E ripeto, ho capito, le... ho però, le... però il scusi fatto un attimo, che... Danilo, le faccio presente che Napolitano è stato eletto a furore di popolo da Berlusconi, ma cioè certo. anche ma con no, Berlusconi, non, coi Non dico questo, non dico questo, io dico solo che per me non è un ordinente perché secondo me sarebbe giusto eleggere il presidente della Repubblica anche fosse il popolo, ma questo va bene e siamo d'accordo. Però voglio dire Napolitano quando eh, dice ai, ai giudici di di Palermo che eh, lui non ha niente da dire di importante al al processo Stato Mafia, è lui che si autogiudica, cioè non dovrebbe essere il giudice a dire, no, io ascolto il presidente e sono io giudice a dire se quello che lui mi dice è vero. Grazie Dario da Milano, è... Dario da Milano. Oh, ciao a tutti e due. Dimmi, dimmi Dario. Siete divertendo come dei matti stasera, eh? Beh, e è normale, normale giro. ordinaria amministrazione, ordinaria amministrazione. Eh, no, è perché stasera l'evento speciale. Eh, beh, evento speciale, poi domani ci occuperemo sempre ma di. Messo, ma da ieri inizio che nessuna nuova ma, era. Ok. Che Andrella con la maglietta bianconera rispetto alla Andrella effettiva con la maglietta. Che aveva Andrella? La maglietta stasera? bian La, la maglietta bianconera. Che cosa aveva Andrella? e abbiamo visto l'Annarella copia con la maglietta bianco nera perché no questa Marcel dal centro destra rispetto ah. all'Annarella originale è sì. stato uno spettacolo veramente Vabbè allora Allora ragazzi, io stavo stavo pensando questo qua. Allora, noi stasera io mi sono fatto questa idea. Adesso non dobbiamo drammatizzare, ci vuole un attimino un po' più di euforia, di ottimismo. Sentite un po'. Ma sti italiani, cioè io mi metto dentro, ma sono tutti eh. caproni perché scusate saltiamo, bagliamos, stampiamo lo spuvante perché Berlusconi si è dimesso. Io sono di un'altra dia politica, per cui tendo più a sinistra, però posso anche dire per Beh, fare un allora, parolone. Si ma che essere... cazzo, ma scusate. Eh. eh. Alla fine non cambia nulla. <ride> Questi penso ad ah, Allora, i problemi una... i problemi una, non... i problemi dell'Italia Non si risolvono oggi, su questo non c'è dubbio. Oh. Qualcuno sta cominciando a scrivere su Twitter: "Da domani le strade di Napoli saranno libere ah, la immondizia". Punto. Ovviamente non c'è l'immondizia adesso, ma ci sarà sicuramente. Eh beh, Guarda, mi sono rotto le palle. Niente nuova era. Non è morta la democrazia, un senato libero ha votato la decadenza di Berlusconi. Oggi sono venuto qui alla radio con la metropolitana, c'era un sacco di gente di cazzatanera perché il traffico era bloccato da 3, 4, 500 persone, 3.000 persone che erano lì sotto Palazzo Grazioli a bloccare Da Roma, i problemi degli italiani sono altri, non è morta la democrazia oggi, questi del PDL che del, del, del come si chiama? No, no PDL. Forza Italia. Forza Italia. Riccardo da Roma, non pigliare per il culo Forza Italia, Riccardo di da Forza Roma. Italia. Riccardo, Riccardo, no, penso che in Italia è vero. Allora, innanzitutto voglio esprimere se sei pagliaccio di parento tace, voglio esprimere la mia indignazione ah, totale qua. da cittadino sì. per il fatto che io da domani se ci fossero le elezioni non posso più votare lì che credo mi rappresenti. E se ti piace cosa. votare il leader decaduto, non puoi, non puoi. Eh, non posso. Io non posso, cazzone, perché perché perillo sta al Parlamento, perché perillo sta al Parlamento lo votano lo stesso, e quelli telecomandati Ai ah, sì. Parlamento che vino. Allora perché per lo score non faccio chi, ne ho parlato. Che grillo Parlamento, ah, sì, non sei altro che un asino. Fare. Asino raggiante. Ah, sì, oraggiante. Ah, sì, oraggiante. Li farete fare da gennaio. Ma mi farete fare chi? Vajo il giornalista, io che me ne frega? Asino raggiante. Ma come che che siete siete tutti giornaloppici comunisti, vi diate, asino raggiante. Voi mass media ve la suonate e ve la cantate la ma... gioli, quello che succede quello che sta succedendo adesso, quello che sta succedendo adesso, cioè, è una oggi cosa scandalosa, ma per quando no, anche perché anche per dei cittadini che non hanno Sì, oggi è morta la in democrazia, in signor Negriante. anche per eh? dei cittadini che non hanno insipidi abluzioni perché tu hai una persona che è stata processata a mattaca senza prove, senza uno straccio di una prova, senza nulla che è dimostrato. C'è un processo là per frode fiscale che lui era già stato assolto due volte nello stesso areale senza le prove, sì. senza il bonifico della Ruby in fretta per voglia a favore, adesso, rinviati eh. per fatto testimonianza e Riccardo. se meno sconi che hai milioni, sì. hai gli avvocati che ti si difende. Eh, comunque, eh con cui resistendo per anni eccetera eccetera alla fine soccombe. Un cittadino normale che fa? Parezzo a te, ti prende Demirà in regione, come cazzo si chiama, de Napoli, ti ammazza, ti distrugge ah, e ah, poi vai a dire "Io sono innocente, io sono innocente". Riccardo, scusi un attimo, scusami. Riccardo, Riccardo, no, no, no, Ricca aspetta no, che abbiamo abbiamo abbiamo di nuovo eh, un ospite, però Riccardo resta lì. Eh, bravo, però la io cosa io che ti cosa. voglio dire è che tu potrai anche avere ragione su tutto questo. Ma oggi Berlusconi è fuori dal Senato. Ecco perché il PDL il PDL i deputati, anche tutti i deputati che oggi sono dentro Forza Italia, hanno votato la legge Severino, altrimenti sarebbe stato comunque interdetto dai pubblici uffici dopo la sentenza e quello è un altro discorso, ma oggi è fuori dal Parlamento per colpa del PDL, diciamo la verità per colpa del PDL Oh, siamo tornati con Antonio Di Pietro, Riccardo resta lì Ah, meno male. Oh, si sente bene? Meno male. Io sento un bello rivo di oggi poi in una giornata che sono particolarmente penso Ti senti bene? No, bravo, ah, ti si senti bene? Io vedo se è in viva voce però, è un casino pazzesco. E eh, questo è per questo l'ho detto. Ah, no, ma in viva voce Perfetto. dico il telefono, non di la vocina. Passi di nome, non sono in viva voce, ragazzi. Oh. E eh, io sto tranquillamente Va bene, eh, di Pietro, scusi, considererebbe Berlusconi di andare all'estero, una cosa seria, di andare via dall'Italia, perché, perché può essere arrestato adesso, può essere arrestato. Ma non c'è bisogno, torno a ripetere terrosco lì può essere arrestato soltanto se fa una cosa che non deve fare, quello di tentare di incitare le prove, altrimenti l'età che ha eh, lì non non non è nell'ordine naturale delle cose che una provvidenzialità. Beh, per Puoi Napoli arrestato... o per Napoli o per Rubiter qualcuno potrebbe pensare che è ancora in grado no, di inquinare no, le prove. Torna a ripetere, torna a ripetere, le regole processuali prevedono l'arresto la, la misure cautelare eh. per in pericolosità sociale, inquinamento probatorio, pericolo di fuoco. Eh, vabbè, Quindi l'ultima so. cosa che deve fare è andare se fossi io sono avvocato, visto che eh. quelli che adesso erano andato alla consigliata hanno girato sempre ad allungare i tempi e io rispetto quello che hanno deciso gli avvocati, magari è sbagliato, io quindi io rispetto i difensori di tutti. La, uh, la, la la la questione Ma l'hanno difeso bene di secondo lei? Lei lei fa eh. lei ha fatto anche l'avvocato, l'hanno difeso bene eh. secondo lei fino adesso? Ma, guarda, voglio dire, stiamo parlando di una persona che ha eh, vero problemi della giustizia e ha regole di mani pulite e che eh, sta ancora adesso e è riuscita a trasformare i suoi problemi personali giudiziari in problemi politici del Paese. Voglio eh. dire, tanto di cappello, eh, è una cosa ingiusta per gli italiani, ma lui eh, sta ancora qui a scoprire Però la sentiamo eh, male ma io, di Pietro. Volevo dire una cosa di Pietro. Però, però. Perché Come se di Pietro Pi magari male. lo possiamo richiamarlo dopo. Se di Pietro ammettiamo, no. Di Pietro è Robin Hood e Berlusconi è lo sceriffo di Nottingham. Eh, Oggi lo sceriffo di Nottingham è stato impiccato perché non è più in Parlamento Vabbè, allora. e Robin Hood non c'è più. Quindi è finita la storia ormai di Pietro, cioè, no? C'è anche anche di Pietro ma dovrebbe guarda, non ma, to ma torno a ripetere. Non va a ripetere, quasi che di Pietro dal dal dall'Italia dei valori al sol solto il suo nome, perché io sono dell'idea che il tempo passa che tutti quando vuole andare, and si, e si, si vuole si si però lei si vuole candidare alle elezioni europee di Pietro è eh, eh, certo, certo. i candidati e chiederò il voto ai cittadini ma parlo di me io ho fondato un partito che adesso si candida ad altri perché ritengo che sia giusto che quattro uno il tempo che passa passa per tutti e la è suggerito a domani in una ma è ma dov'è in un garage dove si, si è messo in un garage abbiamo la troppo sono sono sulla concorrenza sono la sky Oh, torniamo in onda Torniamo in onda La zanzara 8-0-0-24 8-0-0-24 Dopo di Pietro Di cui non si sentiva Una mazza Ma non per colpa nostra mazza. Non è un complotto Diciamolo però No no Non si sentiva niente Perché era in uno scantinato eh. Non so dove Beh, Cosa da pazzi Allora prima Di un altro ospite Sì che aspetterà qualche secondo. Oh. Io però volevo far finire Riccardo da Roma. Riccardo, finisci la tua invettiva contro Parenzo, ti sì. prego. Ho parlato prima. Questo signore che ha parlato prima, lui è proprio l'esempio di come le Luigi. cose vanno a puttane in questo paese. Ma lui che? è la commissione, lui è l'impiegato corrotto che ha usato a scopi personali la giustizia, si è candidato in politica col successo delle sue inchieste. Lui come De Magistris, come Ingroia, Ma come c è c è Gaston, eh. questa è, eh, non è in, in Parlamento, basta. Gente. Che valore eh. ha per il, il popolo italiano? I cittadini non l'hanno ha votato, votato più, asino che terra, raglia! Che asino valore ha? Che... Hai e solo che era hai sentito per no, quello che guardava perché non sai prima, niente la legge Torino è stata votata dal PDL quando è stata votata quella legge sotto il governo Monti oppure no scusi. è stato uno dei primi provvedimenti fatti dal governo Stiamo Monti oppure no neurone, e sotto il governo Monti che governo era eh, che era guarda, un altro colpo di bianco, bianco perché lì Golpe sembra che sia capito però colpo di bianco perché c'era lo spread se non veniva la testa de cazzo che doveva salvare l'Italia e raccontò il giornale il sole ma guarda che l'alcol è un problema i ¡Fate press! Fate presto, mm. Però, Riccardo, fate presto, basta che alcol, che fate, che fate presto, basta alcol. Dai, e gli hanno no. fatto provare tutto al PDL, tutto, tutto. Ho basti questo, oppure cade il governo è colpa tua per di questo, la stabilità, la stabilità, il terrore. Sono passate le peggio stronzate, mica è stata l'unica stronzata che hanno votato. Riccardo, eh, scusa un attimo, sc scusa, e altre scusa le cazzate. Scusa, che scusa. Quindi non ha no, proprio re, senso eh. quest'obiezione che la Severino aveva al PDL e me lo hai detto. Ma come non ha senso? Sai quante leggi di merda ho stai Date. Ma che c'è eh tra sì, gente di merda? Riccardo è stato votato dal PDL, basta! Vabbè, basta Riccardo, ma, adesso stasera ma basta, ti sto stasera. Sti dicendo che le facevano è provare stato... qualsiasi cosa in quel periodo. Eh, e peggio per loro che l'hanno votata. La fortuna e che c'era Riccardo ricordo, era sotto il gatto, sotto Riccardo Riccardo. Riccardo, Riccardo di chi? Della Merkel, di di quelli, sì. di quelli. Sì. Di quelli sì. Ciao Riccardo, ci diamo dopo. Salutacci il Neuso. Ciao Merkel, ma lasciate pure i prezzi quali noi siamo a 90°. Sì, sì, portatelo via con la polizia, via. Via con Stamich Bianco. Direttore del giornale Alessandro Sallusti, il titolo domani come sarà? Molto oh, sobrio immagino, no? Ci voleva no? un uomo moderato, sobrio, il moderato, eh? moderato Sallusti ci voleva Alessandro? oggi. Alessandro? Sì, ecco, mi buonasera. Com'è? Buonasera. Com'è il titolo sobrio di domani? Merde. E eh, ancora non l'abbiamo fatto, no. Te lo suggerisco io. Va. Ecco le merde che hanno votato la decadenza. Un titolo sobrio. Con, con tutti fuori fo le foto. Con sì. tutte le foto. Beh, quello che non me. mi sembra sobrio, mi sembra cronachistico, cioè sarebbe <ride> descrittivo della. <'altro, ride> come descrittivo? Ma come descrittivo? Ecco le merde, come le ho fatta. Abbiamo messo solo delle Se foto. Sai che ogni tanto Parenzo fa tenta di fare la tua parodia quando fai titoli, no? <ride> per attaccare qualcuno. Sì. Senti una cosa, ma ehm mm. dimmi i, i peggiori dici qualcosa te? di tra, di buono come cioè, al solito se dici no? qualcosa di buono di non è divertente di di di fare <ride> eh. una classifica dei peggiori sì. alfano come lo descriviamo diciamo una descrizione di alfano in queste ore no un pedofilo di merda potevo no, dire anche... alfano mi sembrava un pugile un pugile rintronato solo... darei un, un buon voto a schifani che mi sembra il più eh. imbarazzante per quanto sia Ah, vicido, perché eh, Viscido, eh? Mi è riuscito, insomma, riuscito a parlare di un dovere morale. Io non sì. so se lui conoscesse cosa sia la morale col crudo. Mi avrebbe fatto eh. a dire faccio così perché sono un uomo d'onore. Eh, ah, hai ah, bene, se, nel perché senso che un uomo d'onore sono. Ah, perché è uomo Ah, perché ti è dato fastidio questa roba di Alfano che a un certo punto ha fatto il discorsetto a favore di Berlusconi dopo averlo tradito. Questa è la sostanza. Ma è la è la, è la saga dell'ipocrisia, cioè eh. A me piace la gente che che che coia gente sì, questo... che dice le cose, che fa sì, le cose, sì. che in cui Ci non avevano diritto a parlare di questi qua del nuovo centrodestra, come diavolo si chiama? Non dove non avevano diritto a parlare sulla sulla decadenza di Berlusconi, dopo averlo pugnalato alle spalle, questa è la realtà. No, ma io dico se è vero quello che hanno detto, cioè che oggi è stata uccisa la democrazia, e mi chiedo come fai stasera a andare a letto con il e a, a letto, letto, con letto con con l'assassino, cioè è un corto circuito sì. logico dal quale possono un pagliagale infinito ma non non se ne esce, sono ipocriti. Senti, ma secondo te sono finalmente ci siamo tolti dai piedi Berlusconi, lo dico. Sarebbe con più spettacami. Ma secondo te lo vogliono morto? Ci ha preso Alfano, vuole morto Berlusconi, proprio morto nella barra quella proprio di di Franco, poi di chi lo vuole lo vuole al pensionato, insomma, rimane. Vuole solo pensionato. Eh, vuole pensionato. Vabbè, vai, anche se non no, una bella morte pure non sarebbe male, una be un bella funeralade pure. No, quello no, penso, no, quello no, quello aveva. No. Ma perché Berlusconi vuole così bene ad Alfano? Perché tutti quanti dicono gli vuole bene come un figlio e alla fine è dispiaciuto, gli ha telefonato più volte perché si è pentito dei falchi, non vuole più la la Santanché, questo lo dovresti sapere tu, eh, io non lo so, lo dovresti sapere meglio, no, non vuole... lo so. Non lo è mai vero che non vuole più la tua compagna in televisione. Questo mi hanno detto no, che okay. è vero, molti mi dicono non che non lo so, questo bisogna chiederlo a Berlusconi, non, non lo Beh, lo so, è una cosa, ma Berlusconi vuole bene a tutti, vuole bene anche ad Allegri di te dici cioè questo è, il, è, è lui non... no da Legri no da Legri no dai è più forte di lui lui vuole bene buona, a te lui veramente fosse buono no. un po' di bene anche a me che è tutto dire insomma Beh eh, stai ti beh, sta no, ti sta per vi. ti sta per far diventare direttore del TG4 scusa eh Adirittura eh, eh, questo l'ho letto anche io da qualche parte sì bene, letto, no no no è vero assolutamente a conoscenza Diciamo eh. la verità è così diciamola <ride> però diciamo che ti piacerebbe molto Eh, eh no no, io sto benissimo dove sono. Eh, eh no, vabbè, no. Eh, eh, ma sai che telegiornale di battaglia sarebbe il TG4 con i direttori di Sallusti. Da fede a Sallusti sarebbe uno spettacolo. Eh, è una cosa no, io no, io no, ci possiamo candidare eh. a fare a fare qualcosa col TG4 di Sallusti eh, quando ci eh, saranno le candidature sobri. Facciamo quello che ci hanno cacciato da tutte le televisioni d'Italia. Possiamo <ride> rientrare come come la peste bubbonica, no? Come la peste bubbonica. Facciamo la peste bubbonica al TG4 di Sallusti. <ride> Ti giuro lo faccio. Ti giuro lo faccio. Faccio incazzare tutti come delle bestie. Le editoriali sobri. Ci possiamo candidare Alessandro? Le meteochine al massimo, cioè Ma come eh, cioè, le meteochine? C'avete <ride> diciamo le meteochine di fede. Sì, c'ha ragione, c'ha ragione. Come le meteochine? Giova fa più delle previsioni del tempo che sbaglierà, ma non credo che possa fare. Sì, faccio quelle del giorno dopo io, capito direttore? Cioè quando sono già cadute, <ride> faccio vedere. Semmi più brutto. Ma cosa? Ma come però diciamo la tutta sta roba del gol, dai, con Napolitano, voi gli avete fatto, ma come si fa? Ma pure tu sei stato con Napolitano tremendo. A dire delle cose, cioè che è un moderno comunista. Dai, dai su. ancora Lungheria, poveretto, ancora con quella storia là, dai, su. Beh, no, ma non ancora. Eh, cioè, la storia eh. è ancora con eh. quella anche pensa che Berlusconi gli facciano una storia perché eh. dice che cani eh. parliamo tantissimo. Cioè, secondo te il eh, Napolitano è ancora, è ancora comunista ancora dentro? Con quella storia là dei diritti media. Sì. Eh, eh però Berlusconi ha pagato ingiustamente, ma ha pagato. Sì. Napolitano l'ha sempre fatta franca. Ma hai scritto che è un vecchio inacidito ieri, franca. cioè hai ha fatto scritto... le peggiori porcate storiche che che che un politico può fare e eppure eppure ce lo ritranno presentare pubblica e questo eh. dice col Ma proprio perché secondo te per esempio i 5 stelle quando gli vogliono fare l'impeachment hanno ragione loro? Cioè sarebbe da approvarli, Forza Italia dovrebbe andare dovrebbe fare un impeachment su Napolitano? Beh, io beh. penso onestamente che ci siano gli estremi, assolutamente. Bah, beh, ecco, un impeachment a Napolitano. Ma l'impeachment è per che cosa? Per alto tradimento, che ne so. Ma per tradimento per... di che cosa? La Costituzione. Ma com'è davvero questa? Oggi un senato libero ha votato la decadenza di no, lui, e hai detto quello, Ho capito, per... ma tu hai detto che Napolitano è un vecchio inacidito, vecchio inacidito. Cioè, beh, non ma... so, trovo un'altra definizione, non Ma non... c'era un accordo con Berlusconi per fargli avere qualcosa o no? Perché tutti quanti dicono di no, pure pure Napolitano hm... Ma guarda io non ho notizie in Al senso se non le rve scritte, ma la logica mm. e il buon senso sì. dicono di sì che ci mm. fosse un pegno o morale, è un impegno. Lui è ovvio che non può cambiare le sentenze, ma a parte che le sue le cambia, quindi ah. In che senso? E dimostrato che se vuole cambiare, se vuole mandare quei giudici le manda Rimanda, ah, nel caso come? di di di Palermo, tu dici. Nel caso di Palermo, anche oggi, anche ieri ha detto che lui non ha nessuna intenzione di andare a depositare ah. perché non ha niente da dire, ma è, ah. è, è, è, essendo imputato o me eh. testimone, ma comunque testimone, eh, non è lui che deve decidere se ha qualcosa da dire, no, dovrebbe essere un magistrato che deve decidere se Tu sei prima il giornale e nella posizione del fatto quotidiano, questa è la realtà. Su questo, sì. Sallusti come travaglio, all'attacco di Napolitano come questo, travaglio. Sì. Dimmi, non mi non mi dispiace essere come travaglio. Certo, no, se punto. se no, essere liberi non è mai essere eh. liberi non è mai un butta sensazione, il travaglio sicuramente un uomo libero, poi usa la sua libertà in modi che io non condivido, ah. ma eh, comunque Su Napolitano ha ragione lui. Su Napolitano nonostante Navaggio di essere un uomo libero e quindi Su Napolitano ha ragione lui su Napolitano ha ragione, certo che ha eh. ragione. Però beh, diciamo la verità, poi eh, Berlusconi, Napolitano l'hai eletto proprio a spada tratta. Cioè l'hai eletto, e il eh sì. PDL tra l'altro è stato quello, due cose ci sono. Il PDL ha approvato la legge Severino, dunque è il PDL che certo. manda in galera, manda in galera no, ma eh, insomma, ti ha fuori dal senato. Ha contribuito a tirare fuori dal senato Berlusconi. Magari lo arrestano domani. E è mandato dopo al anni. colle, quello che e lui chiama, chiama quel che oggi voi chiamate il vecchio nacidito e eh, eh, ci sarà qualche contraddizione o no? E eh dai. Sì, beh, ma è, come dire, aveva nominato anche Schifani presidente del Senato, voglio dire Di Gregorio, no, dico Schifani anni. stasera. Ma ma quello quello Schifani di Gregorio, quello di di Napolitano, voglio dire non è che era stato un errore. È una tragico un, errore. Un, no, è stato un tentativo, credo anche sincero eh. di di di offrire al mondo politico che c'era si incartato una eh. una via d'uscita. E poi Napolitano eh, l'ha tradito. Questo vita. io immagino che, come dire, non dico riconoscenza, ma almeno eh. di attenzione, Napolitano avrebbe dovuto averlo Scusami, rispetto, direttore. Giornata. Perché ha contribuito e, alla direzione. Dopo relazione. 15 giorni, nomina quattro senatori a vita di sinistra e eh, allora Ma Napolitano che... secondo te si intende di golpe? Visto che hai parlato dei lungherini, lei Beh, dai... sì, si intende di colpe, certo, nella sua vita ne ha beneficiati tanti e e uno l'avrebbe fatto volentieri perché negli anni 50 avrebbe volentieri fatto i colpi in Italia. No, eh, no, eh, no, sì, dai, ma questo è il partito così. comunista e veniva finanziato da, dalla Gusia per spiare l'Occidente mentre in difficoltà l'Occidente, non so come chiamarlo questa cosa. E lui era un altro ma dirigente. Ma C'era un colpistta, dici? Napoletano era un colpistta? No, è uno che se ne intende di di di di di quella zona grigia. La zona grigia. Eh, dico la zona grigia che che che nel Allora noi vogliamo Sallusti è davvero potere. Noi vogliamo per <ride> in conclusione vogliamo Sallusti direttore del TG4. Sì, non so se gli stiamo facendo un favore in questo direttore momento. Direttore del TG4, allora, però mi devi non dire una cosa, so se... vogliamo concludere questa allora. cosa perché giustamente c'è qualcuno che ha molta più esperienza radiofonica di noi che dice "Basta ragazzi, avete fatto tardi". No, si hai... sta facendo una pera. Sta ah, dietro eh. la regia, <ride> si sta facendo una pera. Però allora, eh, vai al TG4 o no? No, no, assolutamente. Dai, diciamo no, la verità. No no, no, no, ha un ottimo direttore il TC4, gli auguro lunga Vabbè. vita a lui e alla sua direzione. Ma il titolo di domani non abbiamo capito però. Eh che il titolo? Il titolo non ce l'ho. Lo stanno facendo. E eh, adesso sono qui è... a perdere tempo con voi. Il e peggiore schifani, vedete. eh? Il peggiore schifani però, il peggiore schifo. Quello che ti ha fatto più schifo oggi è Schifani. Beh, insomma, lo dice il nome, il nome è... Nome Owen. <ride> Nella... Ciao. Ciao. Lei è un cretino, Crujani. Lei è un cretino. Lei pensa di fare lo show business, di far ridere, lei fa piangere. Siamo come l'as, siamo come lei. Te ho come la intanto, io con lui sono con lei. Solo pardi sto. Cuco. Scusate se vi ho disturbati. Beh, no, ho capito, però l'ultima volta che sei venuto qua ci ha disturbato e hai sfasciato lo studio, è eh, amico non mio. Non capisci un Ma cazzo. Ma no, ho capito, Marco, non capisci un cazzo. Eh Capito che abbiamo niente, non capiremo niente, però è così. Ma tu, David, questa cosa delle donne di Forse Italia che si sono vestite in nero che si sono vestite in nero. L'hai l'hai sentita no questa cosa qua delle donne di Forse della sì, che si sono vestite a lutto. a lutto, si sono vestiti a lutto. A lutto de che? Però abbiamo Antonio da Milano, poi vi presento un ospite qui accanto a me che è un mito radiofonico eh. per tanti di voi, per tantissimi di voi, per tutti anche le tecniche sono loro. che sono lì alla console e che hanno detto "Ma come viene viene lui?". Sì, viene lui. E eh, e che do? Eh, ho capito, ma è una persona normale, eh, non è che sia Beh, È normale. Antonio sì. da Milano. Antonio. Sì, buonasera Crucciani, buonasera Parenzo. Ciao, Dimmi. ciao. Allora, sarò breve e veloce, eh. sotto notav. Eh, e io ho tentato tanto capire perché stai incitando alla violenza, Cruciati. Ma no, io non sto incitando alla violenza, non sto incitando alla violenza, non ho mai incitato. So che non porta un cazzo di nulla di buono. Ma non mi interessa a me la questione di non... mattina, vuoi alzarti domani mattina con un bel giornale? E un 24enne con il cervello spappolato? Ma che c'entra? Scusa, non ho capito. Ma che c'entra? Eh. La storia ne è piena di esempi. Di che, cosa? Di, di che esempi. cosa? di che cosa? Di gente e che incita la violenza e poi e scappa, poi? scappano le logiche di gruppo. Cioè? Quelli che ti stanno scrivendo sono una massa di vigliacchi e questo lo sai anche tu. E allora? E allora? Eh, che lebbero fare, scusami, perché, perché tu li devi incitare. No, io non li sto incitando, perché? io sto facendo nomi e cognomi di quelli che dicono che devono venire sotto la radio a prendermi ammazzate, capito? Faccio nomi e cognomi, così probabilmente li passa qualche lupetto lì. Ma fai glutine. benissimo. Fai Basta, benissimo, solo io problema. non incito a nessuna violenza. Io ho detto che il monopolio della violenza c'era la polizia e se qualcuno usa la violenza nei confronti dei poliziotti, caschi, bastoni, petardi, pietre, eccetera, ogni tanto qualche manganellata non farebbe male. Ho detto questo. Ecco, po poi non e ho po esagerato. Avrò utilizzato parole, parole che vengono utili izzate e eh, radiofonicamente e eh, eh, da persone eh, molto più importanti di me in altri posti, soprattutto negli Stati Uniti, ci sono delle tecniche radiofoniche che sono quelle dell'imbettiva radiofonica, l'imbettiva radiofonica. Persone come Grillo e compagnia cantante non possono l'improverare a me che faccio invettiva radiofonica, quello che loro fanno ogni giorno, ogni giorno. L'invettiva radiofonica ha dei modelli, dei canoni. Quando io dico alla polizia picchiate duro, non sbagli, dico picchiate duro, sbagli, secondo, te però, sbaglio, secondo, secondo me sbaglio, secondo me no. Si non dico picchiate duro su tutti i manifestanti, cioè quelli che vanno a volto scoperto, quelli che manifestano Ma non pacificamente. C'è questo ore un prefetto, questo mi fa incazzare. Vabbè Antonio, concludiamo, non dai, concludiamo. Sì, in quest'ore Cruciali, fossi in quest'ore uno dice Concludiamo eh, Antonio, sono stato abbastanza Sì, lo sa già Cruciali, ti voglio dire questo, non c'è bisogno che glielo dicci tu su questi argomenti così delicati. Non io parlo su, io parlo su io bisogno. parlo su tutto, lo sento. Sì, lo sa, certo. prende le sue cose e lo sa, la cretinetta che sputa in faccia al eh, povero appuntato, bacia, è una cretina, bacia, va la cazzo di fatti suoi. Baccia. Non c'è bisogno di No, ho capito, ma è più violenta su questi argomenti. No, ma è più Perché violenta lei che dice e che vuole il morto. Cazzo, ci scappa il morto. No, ma speriamo e di no. di correre il diritto di portare i miei figli in piazza a Roma. Eh, eh durante la manifestazione notavve, sì. rivendi col fatto che ci posso passeggiare in mezzo. Certo, ok? Certo, assolutamente sì, però se Benissimo. ti capita di stare con i violenti accanto, la polizia nel casino generale ti dà una manganellata, non ti devi lamentare perché tu vai in una manifestazione dove sai che c'è gente con i caschi e con i bastoni. Zanzara! Baldini è con noi, con no. la sera. Baldini Baldini Ciao, ciao grazie per venirti, finalmente Finti sono nel sono. tempio della radio, eccomi. Nel tempio <ride> della radio. Te. Eccogli applausi tutti. Ma c'è un applauso da. di chi c'è un fan dall'altra parte, le vedo, sei un fan di Baldini, c'è un fan di Baldini <ride> e Fiorello, di la verità, grazie, sei un fan grazie. di Baldini e di Fiorello, Baldino, io metto sempre eh, prima Baldini Fiorello indifende. perché No, perché per ordine. Ordine. ordine alfabetico viene prima Baldini. Come Cruciale Parenzo, C, che tu saresti il Parenzo di Fiorello praticamente. Sì, sarai il Parenzo. Mamma mia, Porello te. Porello te. Però io lui non ti io cioè aspetta, Fiorello non lo marti se come io martirizzo te. No, oddio, aspetta, quando sì. ero in onda sì, eh. Sì, ti, ma ti mandava quel paese anche a te. Sì, no, ma sì. quel paese no, però me l'ha fatto sì. di ogni, una volta ha detto il mio numero di telefono in diretta. Ma no, quello eh. vero? Do sì, ho dovuto buttare la scheda, dove Ma che buttato minuti. la scheda? Prima ha raccolto qualche Do cosa sì. poi e ovviamente ho fatto, <ride> fatto carne di porco, di quello che potevo fare e poi dopo via, sì. è ovvio. Sì. Eh. Ma allora che fate sì. alla radio? Boh, non lo so, per il momento facciamo le dicola tutte le mattine alle 7:30. Ma le dico le fiore. Le eh, dico la fiore. Ma tu sei entrato in pianta stabile lì? Sì, sì, sono entrato in pianta stabile anche perché siamo dei poveri Se anni che non c'abbiamo un cazzo da fare la mattina, ci svegliamo presto? presto alle 5:00. Alle 5:00, ma il mio portinaio pensa che io faccia al mezzanotte, io penso. Ah, ma quello è un crimine da... contro umanità, eh, lo sai so, che l'ho non l'ha scritto? Aspetta, la sveglia dopo le 10:00. Alle 8:00 è finito tutto, eh. Cioè, siamo lì ti ti alle 6:00, alle 8:00, <ride> quello <è> il problema. <ride> <ride> dopo vado a vedere le buche, <ride> delle <ride> i lavori, sai, una straccia di dietro, Però, vado a vedere ste cose. Per fiore io credo che sia normale perché c'è la famiglia, va a letto presto e cioè. No, ma lui si sveglia, proprio lui si accende alle 4:30 a svegliare. No, per me è un disastro, mi devo violentare, metto sei sveglie. E che l'aveva letto, mi faccio eh, di anche alle 2 qual dipende qualche volta, quando... non, qualche volta eh. non vado faccio la lunga <ride> Allora io voglio dire una cosa sì. se sei anche tu sul carro di Renzi da Fiorentino Sì sei? sì sì ah, sul, sul carro car di Renzi sei salito proprio anche No tu? no sì. ma io sono sempre stato sul carro io lo conosco da quando era presidente della provincia lo conosco da Sai da che in quel gruppo l'altra volta Piero Pelusca tirano un casino pazzesco Sì io so, no e guarda Piero fra l'altro siamo anche abbastanza amici lo conosco bene però Ma che c'ha tanto con Renzi È perché lui ed è un'altra c'ha un'altra mentalità, cioè lui è un pochino più, diciamo, <ride> eh, estremi... no, un pochino più anarchico, esatto, sì. Eh, C'è si uno di quelli che dice "Non bisogna mischiarsi col no, no, potere". No, ma guarda no? che lui è anche coerente in quello che fa, eh, eh. Piero. Perché io lo conosco sin da quando era ragazzino, si distacca eh. dalla famiglia e bravo. Si stacca dalla famiglia che fra l'altro non ha fare gli agiata eh. per andare a suonare nelle cantine, dunque sì. è proprio coerente. E lui, lui la pensa così, ragazzi. Noi ci a te bello. piace moltissimo. Sì, mi piace molto. È eh. come come oh, per usare un termine un po' eco politico, eh. è molto tromba stato per fare sto lavoro. Ah, così. Cioè, sì, sì, sì, Termine è proprio è fiorentino però, ok? Sì, è trombato, quando si, cioè, oh, quello è trombato per fa quella roba lì. Voglio dire che cioè, è proprio adatto. bravo. Sì, sì, è trombato sì, sì, sì. a fare il Premier, Jacmidare sì, d'Italia, sì, sì, però. Sì, sì, per me lui è il Premier ideale. Il Premier, mi sì, sì, piace perché è sei... un bravo, no, ma è che è un bravo ragazzo, lo conosco proprio perché personalmente. Perché secondo me però i fiorentini, mm. il fatto di avere qualcuno vero, che diventa che diventa presidente del consiglio, no. Cioè, c'è c'è c'è qualche fiorentino che lo avrebbe pure menare, io so, eh, però Vabbè, la tornata era di Serie A o no? Non lo so, ma per il momento facciamo le prove, ragazzi bella la Rai bisogna sì. fare sì. Sì, appena allora. Ma non poi dall'altro non ce ne frega niente, cioè io no, non sia No, ce ne frega perché io sono amico di Marco, amico sì. di Fiorello e sono contentissimo, lo dico senza alcun ah, tipo di problema, eh. soprattutto amico di Marco. Beh. Ma penso davvero abbiamo che abbiamo avuto qualcosa in comune. <ride> ma è sempre a pensare a quello, <ride> sempre a pensare alle <ride> donne, vabbè, non so se capirà, sarà capitato cosa? un incrocio, abbiamo avuto ah, una donna in comune. No, eh, ma questo è interessante, questa è niente interessante. Sì. Volevo già inventare una storia per dirsi a saper, eh. Ma lei lo sa. Sì. Ma in comune nello stesso momento, no? No, non sì, siamo siamo rasentati momento vedete nella stessa ora questo voglio dire no, però lui era molto no. più innamorato eh? lui era molto sì, più innamorato sì all'epoca si era innamorato ha sfasciato mani ha sfasciato, Ehi, Baldini, e sfasciato, ha sfasciato. Baldini e Cruciani ha sfasciato quasi lei Baldini e Cruciani hanno avuto una donna in comune sì è vero sì forse anche di più non lo sappiamo uh, sì realtà. esatto ma me lo siete che... detto Il famoso sei gradi di separazione in questo caso sono... in questo caso è, solo... un... è un grado di separazione allora appello a questa ragazza a telefoni, no, esatto, telefoni esatto telefoni in diretta 8000024 no no che famosa mi sa che non può no non può fermati tra poco non può anzi già Aspetta, allora capi. Eh, no. no, non fare ah, nome. No, no, no, Parenzola. non lo sa, so, tanto non lo sa. So. Sono in, in onda, avete detto. Eh? No, ma non lo ma sa. No, non detto, non abbiamo detto in onda da dove? In onda da dove? dove? No, no, no, che no, fa, no, no, fa la bagnina? Ma eh, no, va su fa la bagnina in una piscina. Questo non può. può. Ci sono le piscine comunali, chiudono eh, eh, alle 21:00. Alle 21:00 e lei sta facendo la lezione. Anche alle 23:00 e lei fa l'istruttrice di nuovo. Esatto, è per questo è in onda, capite? Ma questo è in onda e sul Onda, sul Onda, so affatti. Vogliamo ascoltare Piero Pelù su su cosa? Su Renzi, su Renzi, Giovanotti, eccetera, eccetera, l'altro giorno la Zanzara, Pelù, Pelù. Pelù Pelù, Pelù Pelù, recuperate, però no, è regia Milano, regia Milano, non diremo mai chi è questa qua, eh? La donna in comune no, no, mai. Male, mai, eh. mai, mai. Anche perché Piero Perù è mandato, però Andiamo su Milano, dai. Dai. Andiamo. Forza. Piero Pelù. Pelù. No, non c'è, non c'è tanto un titolo, comunque Renzi mi fido, eh. Questo per paura eh. che buscarne. E, e e Renzi mi fa molta paura, molta paura, molta paura. Ma perché fa paura Renzi? Come fa? Ma lo so, lo sai, la polemica che viene fuori è che lui sia finto, che questa sia tutta una facciata, che lui in realtà Beh. sia un Berlusconi, questo è quello che dicono, diciamo i detrattori. Ma no? anche Fiorello ti parenzi? Sì, anche Fiorello ti parenzi. Ah, penso, ti pare inzi, eh? sì, cioè gli sta sempre, non so cosa voglia, però, però sì, ti parenzi, sì, ti sì. parezzo. Sì. E vabbè, questo è tutti sul carro di Renzi, però questo qua è sorprendente, vabbè, lo sai è che io sono un che... bastiano eh. al contrario. Quando qualcuno comincia a salire sì, sul tu... carro di Renzi, a te ti sta sulle balle. No, no, no. mi sta sulle balle, non riesce ancora a starmi sulle balle, però è diventato ultimamente un po' lista. Eh? No, presidente, lì mm. è normale deve fare la sì, campagna okay. elettorale, però pff, vuole far contenti tutti. A me piace il Renzi che scontentava le persone, che Quando era duro, si che incazzava. era a favore di Marchionne, sì, contro sì, i sindacati sì, sì, sì. e eh, ah. per la rottamazione. Sì. Adesso sta imbarcando tutti, pure Baldini, vabbè, ah Baldini non c'è, arriva no, fatto politici. No, <ride> appunto, figura, te ho gli ho detto una piccola mano su Facebook e Twitter per diventare sindaco e eh. secondo me non gliel'hanno neanche data, però insomma, era a favore suo. Perché non ti chiedi di candidarti, scusa? Ah, io? Eh. Ma tu sei pazzo. Bellissimo, Baldini per Renzi, tu hai i 2 milioni i creditori che mi menano <ride> ma fermate ma che tu sei pazzo ma manco io vidi che mi ha pignorato subito esatto. lo stipendio ah, cioè non subito. ti conviene guadagnare così tanto il primo parlamentare che c'ha lo stipendio pignorato non sarebbe tu adesso no, hai eh? lo eh? no, cielo, no. non è lo stipendio eh, pignorato no grazie ciao e per quello esatto perché s'è no c'è si un titolo ogni del giornale nella domanda ho tanto, eh, tanto hai bisogno di di lavorare per questo cazzo di questione di creditori ma quando finisce sta roba eh a saperlo Ma come a saperlo? Quanti eh debiti no. hai al giorno? Beh, insomma, un pochino, vabbè. 1 milione? No, no, eh. No, 300.000. Sì, una roba del genere. Però più grande sì. è il buffo, più tutti sì. vogliono sì. vivo. Cioè, se sì. tu hai un debito di sì. 2.000€, 5.000€, no. sai che questo ti to paga, mi puoi dare suggerimenti? Più, no, ecco, dimmelo. Più grande è il buffo, <ride> più tutti vogliono bene tutti, ti dicono è no, e eh, ci vogliono questo vivo. Questo generalmente lo fanno le banche, esatto. ma se vai dal buia caro, non credo. No, il buia caro no, ma le banche li fanno dei buffi patissiere le banche. Devere dei debiti 500 È vero Euro. che continueranno questa è la teca. Perché questi no? continueranno a valverti. Ma in realtà bene. chi mm. gioca e chi ha debiti mm. eh, e gode anche un po' di questa roba. No, io ti giuro Beh, no, la metà non più, i disastri li ho fatti in passato, insomma. Ma parliamo di Renzi. Ma parliamo Vai. di Renzi, va bene. Il titolo del giornale che sì, me, me l'ha mandato, dimmi il me l'ha mandato Salustio. Il titolo del fa. giornale, dimmi tu. E Alfano e Quagliarillo Corotti. Ma che c'entra eh, quel cagliarlo con sti perché la corda differenziata abbiamo le, abbiamo le foto non fanno la corda differenziata io abbiamo immagino. le foto di quel cagliarlo no, eh. aperta parentesi occhio allo stronzo di merda stiamo solo dando No io immagino lui quando ha visto quelle vestite di nero perché un po' lo conosco no lo stavo per l'usca immagino no, ma io vorrei sapere questa è menano rognia fammi toccare i maroni <ride> cazzo non sono ancora morto cioè ti immagi lui si è toccato i maroni sicuramente ma ah, lui idea sua dici non no ma che sua lui ma chi gliel'ha detto a quelle Eh, eh io non lo immagini. Ma lo sai che adesso eh, c'è la con la Santache che va in televisione? A me m'hanno detto eh, eh. "Non la posso più vedere, com'è che fa davanti la Santache? Basta, troppo vecchia, eccetera". Troppo Così vecchia, fa. Sì, io una volta mi hanno detto, eh. veramente delle persone che conosco, Lui, quando vedevano la Santache, l'ha vista insieme alla Boschi, all'amica sì. c'è la alla candidata di Renzi. Sì. La deputata di Renzi ha detto "No, basta, questi ci hanno la Boschi, noi c'abbiamo la Santache, dobbiamo candidare tutte quelle che sono come fa. la Boschi". O oh, però se è vero quello che hanno detto con la Belen e la Minetti io lo rivoto, eh, Berlusconi. Tu l'hai votato dire. qualche volta? No, però la voto se è vero quella roba di Belen della Minetti io lo voto. Cioè che cos'era fare... il trenino? No, che ha fatto? No, sì. che lui mentre eh, mentre una... le cava? Sì, l'altra. L'altra. <ride> Suonava lo zuffolo. Io lo voto, ve lo giuro, no, lo no, voto, eh. Io meta... lo voto tutta credo la, di non la aver vita. Non avete non avete capito la metafora. No, è una zufolo, sottile metafora. No, è una, che... è una sottile metafora kantiana. Eh, no, sì. allora, cioè... Lui che ha molto più sgamate di noi, sì. alla radio usa queste metafore. Io sì. vado diretta e mi fanno un culo sì. così. Sì. Lui invece che porta più sgamate di cose cose peggiori perché c'è da dire una cosa. Luciano è dottore, io come titolo di studio al battesimo e allora io sono costretto a fare metafore che lui può dire tutto qualsiasi certo, cosa certo. perché è laureato, sì, io invece sono un cretino che eh, <ride> e dunque ti... devo fare il girolata. Una volta Baldini quando mi incrociava a... alla radio e lavorava a, ah. a a Rin, che sì. lavorava a Rin, mi considerava Sì, vabbè, è ah, qua era, fa le cose serie. Sì, ho come detto. C'aveva le bretelle e il sigaro, come ti dovevo considerare, le scusate. Andava, c'aveva le bretelle <ride> e il sigaro, sai, tutto le fighettone. Bretelle, sì, <ride> sì, esatto. Fa, è il tipo giornalista d'assalto, sai. Allora dicevo questo è uno serio. <ride> e da che quando ci sono poi il beccolino, quando, quando ho stato? saputo cosa faceva in giro, mi sono reso conto che era una facciata, capito? Eh, vabbè. Ma tu è, tu non hai mai votato Berlusconi e no. sei anche contento che oggi ce lo siamo tolto dalle balle? No, no, a me mi dispiace. Sì, sì, a me dispiace per lui. A me ti dico la verità, ho ragazzi a me sta simpatico. Deve davvero, sì, no, cioè, Sì, ma tutti noi ci sta simpatico. Però magari per, per una cosa, perché è eh? <ride> che tu gli invidi questa malattia per la gnocca, sì, una cosa che Sì, moltissimo. No, ma com'era la scena di Belen e della cosa? Aspetta, però ricapitoliamo. Allora, com'era com'era messa? Testimoni. Testimoni so oculari sì, certo, o meno? Certo, cioè dove uscite? Okay. Dicono non, non, ma come no, ma sul No, era sul Noi, è diventato papà e non legge più giornali. Ma non è entrato, ma su Playboy la vedete. Ma che Playboy, i giornali? Si diceva che mentre lui operasse, diciamo che vedeva molto da vicino la farfallina di Belen, diciamo così. Sì altra signorina. In ecco, insomma, è una no. specie di metafora, sì, sì, sì così, si, così. si dice eh, così. Eh, eh. L'altra facesse lo stesso servizio a lui. Questo si dice su internet. Su cioè, e se sì. è così io lo voto, ragazzi, ve lo dico subito, cioè perché uno che fa così c'ha l'applauso mio. Nel gioco della eh, decadenza eh, voi fate questo, come eh, dire, questa rappresenta... decadenza nostra, eh, che eh, lui col cavolo che decadora, ragazzi. Eh. Quando la tandarità tormenta la lei stanno di mente per adesso sì ma perché non chiama ad esempio a fonti economia perché perché hanno meno ascoltatori eh, eh sì c'è non ce l'hanno proprio questo è il punto cioè non è che hanno meno ascoltatori sono soffende si ho barisoni si offende la si sincerità però bisogna eh, dire una cosa crozza e renzi è iniziato un duello Renzi l'altro giorno ha detto una cosa, adesso sarà strano Sbagliata. che ne parliamo nel giorno della decadenza di Berlusconi, però non è che ci possiamo fare due palle così esatto, a parlare 2 ore e mezza caro Baldini della decadenza Veda di Veda Berlusconi, vero, ah, cioè, non non ne possiamo più. È vero che le donne in nero ci fanno venire un sacco di idee, sì, le di donne vero. vestite a di Sì, a voi, nero? sì. Sì, anche perché il sì. nero sopra ma sotto. Eh beh, questo è interessante. Tu eri ottomani voi. No, ci avevamo a fare le scenne. Ho capito, ma no, non è un criminale, anzi. Che Renzi se la piglia con Crozza. Secondo me in maniera assurda, spero mh, stesse scherzando, ma no, non che No, ma credo. perché è un politico se deve prendere so, hai un comico. È un perché... altro degli errori che sta eh, commettendo. Io lo dico, Renzi. come sai, sono di sinistra, è un po' fumantino, è fiorentino, dai. È fumantino, sì, sì è fumantino. Sì, però ho capito, ma Crozza gli fa tutta, non ne ha bisogno. Però no. quando uno fa un personaggio, è evidente che tu sei diventato, no? Cioè, anzi, dovrebbe ringraziarlo. Sì, la... sì. Qualcuno sì. ha fatto Baldini? Qualche No, infatti, che mi caga, me ne sa. Ma no, non è vero, mi è passato qualcuno lo faceva mai. No, hanno fatto un film, l'hanno fatto. <ride> Hanno fatto un film che io mi sono toccato i maroni ancora, cioè me li sto toccando perché solitamente un film si fa a posteriori, no? E invece Post. è, è l'unico film a Ah, posto. quello su quello che scomedeva sulla storia sì, della Sì, e la mattina allora in bocca, sì, sì esatto. Dove c'è proprio il protagonista si chiama Baldini, c'è Fiorello, ci e sono tutti. Eh, no, ma me lo sei zitto, gli eh. ha preso pure i soldi da quel film, no, secondo, secondo me. Poco. Ha eh, venduto i diritti, sì, eh, qualcosa così. E allora allora mi sembra che ho la faccia uno di uno che non prendesse i soldi <ride> quando fa una cosa ferma. Sentiamo Renzi su Crozza, dai. Con la vicenda Crozza un pochino più articolata, mettiamo la così, nel senso che nel, nelle sue meditazioni eh, crozza adesso più che la religione sta cercando di dire io sono il mio unico assoluto, quindi c'è la religione come espressione molto Eh Camilla a parte tu a non cercare di disegnare come tale. Cioè sta dicendo mi vuol far diventare il nulla assoluto, però dai, dai, tu che no. sei eh Ma avrà Ma, perso Matteo, la Fiorentina, sbagli, dai. Qui sì, avrà perso la Fiorentina, dai, no, sicuramente. Oh, tu che cosa da in cambio di uno scudetto della Fiorentina cosa daresti? Tutto non te lo posso dire in diretta, però <ride> sì, una buona parte di me insomma, diciamo buona parte, di... eh sì. In, lo scudetto lo sai quando l'ho vinto l'ultima volta. Cioè, diventeresti le... No, per una eh? no per una notte, non toccava niente. Per una notte vita, andresti sì. con un Anche uomo. Anche se il motto di famiglia, scusate il termine è un po' omofobico, nel peschezzo, nel per, per burlanti, non lacuna ci voglia nulla, però, insomma, a parte perso, questo, esatto. È, perso, esatto è per burla, <ride> né, però comunque I signori. I aforismi diciamo, della Gonzaga. Diciamo, esatto, no, che... di Baldini, che uno che uno ci potrebbe pensare però a qualcosa del genere che l'ultimo se non sbaglio è stato 68 67 dunque sono passati quasi eh, 50 anni 50 quasi. anni eh, e dunque daresti anche il culo diciamo la verità eh, per uno scudetto della Juve io gi ho, ho, detto, ho detto l'ho detto se sì, Giudili lei ha no. detto piano detto con la solita cu di te e la Ma io mi posso permettere anche ah, ah, questo ah, ah, ah, finché qualcuno vi mi... adorer vi adotterei se fossi più grande vi adotterei <ride> viaggio da Cuneo sentiamo viaggio da Cuneo dai viaggio anche a te piacciono gli ascoltare le battaglie quelli ascoltello di altro che ho ascolto adesso però te ne chiamo uno de ospiti che vedrai viaggio da Cuneo Sì, si sento piano. Buonasera. Eh, io sento benissimo. Senta, stasera eh. io la sento un ritorno. Stasera la sento abbastanza tranquillo. Sì, in che senso? Sì, il fatto che non lei abbia dato nome, cognome, tutta sta roba qua, non è che mette paura, voglio dire sta roba, anche perché lei si deve le responsabilità di quello che dice. Ma io non ho detto e nessuna quindi, cosa che incita alla violenza. La io ho detto che la polizia deve palla, deve usare ogni tanto la forza, non mi sembra una cosa scandalosa. Ma non glielo devi dire no, tu. No, sicuramente. Il problema è semplicemente che poi lei non si deve meno stupire della reazione delle delle reazioni delle persone, quindi Beh, dice, sì, no. Ma quello sì, ma stiamo scherzando. Voglio dire se è una sera alle scale, voglio dire se aspetta qualcuno davanti Secondo me che deve essere una sorpresa, dico per ma me. No, come non, non, è non è la sorpresa? No, no, no. Scusi. Starla, tra dire una cosa in radio, eh. Marco, a te te non mi e aspettati, te non mi aspettavo. Sì, ma per altri motivi. Vabbè. <ride> Ancora <ride> sempre quelli nei creditori, sì, se non per questo. Mamma mia. <ride> Vabbè. Stasera sì. esco prima di chiedere i soldi pure a me. Scusi, mi piace, però è al di là dello scherzo. Il punto è questo, secondo lei è normale? Non riesco a sentirla bene, solo per quello. Eh ho capito, ma che dobbiamo fare col ritorno? È colpa sua che c'è una viva voce o cose di questo tipo? Comunque, un'altra cosa dimmi. E solo da per dire cioè voglio dire ognuno dice la sua opinione, poi lei la vuole rispettare o meno, sì. no? Però voglio dire se una persona dice un'opinione, lei inizia coi cazzi, mandi rambolazza Ma non previ qua, non previ va, voglio dire, scusi, biagio, mi non, non scherza di quelli incazzati, non si cazzano un attimino, no, va. Ma però scusi, biagio, innanzitutto Tutto lei qua. sta dicendo una cosa eh, che è contraria, più o meno a quello che penso io e io non ho dato, non le ho dato né del matto, né ho chiamato l'ambulanza né eh, ho parlato di cazzi no, e cose di questo. Tipo. Lei sta decide. dicendo una cosa, gliela lascio dire tranquillamente, senza problemi. Certo. Con alcuni mi comporto così, con altri mi comporto in un altro modo. Ma io non faccio una storia dicello che con cioè, lei bagliato, mi trovi una trasmissione, giusto. lei dico, mi trovi una trasmissione. C'è persone non sono tutti uguali. Lei mi trovi una Tutto trasmissione uguale. in Italia, una trasmissione in Italia dove lei può intervenire e può dire quello che vuole con qualsiasi tipo di allora, linguaggio. Non linguaggio guardi, alto da filosofi o nella... linguaggio basso dagli ascoltatori. Da Baldini. Eh, no, Baldini no, no Baldini, eh. Lui sta nel mezzo. Fascia intermedia. Ma, ma io Ma io quasi riuscivo se mi fa parlare, solo perché non riesco a sentire bene a causa di sto ritorno. Guardi, io ascoltavo Zapping prima di lei. Sì, lei male, molto male. Oh, ma molto eh, male. Non è ancora in no, realtà io no. l'ascoltavo quando c'era l'altro l'altro conduttore forbice. No, ma ecco, no, mi no, si è messa a sfor Da quando si è messo a fare le referenze, ho messo tutto praticamente l'hanno tagliato fuori, quindi 100 radio, 24, radio 24. Ma non è vero che l'hanno tagliato Anzi, fuori. La... Era già in pensione, era già in pensione. Che ci succede le allora, forbici? Buonasera. Stasera sentiamo il primo ascoltatore. <ride> <ride> Ma perché ti sei era. perché ti sei No, no, niente, ho messo rodeva. la mano. No, mi rodeva. Mi rodeva. <ride> sì, so, eh. Gianni da Milano, buonasera Gianni. Ah, buonasera Crucciani. Dimmi, caro. Ogni tanto, ogni tanto tu dici le minchiate, ma le dici in buona fede. Ma che senso? È una eh, storia feria? qua, adesso ho sentito sta storia che ha incitato la polizia a picchiare. Ma sì. Oddio mio, storia. Eh, ragazzi, ragazzi, che storia. Della sua semplicità, questo ascoltatore. Certo, è vero. Allora, diciamo De la verità. È vero. Ci minciate, c'ha ragione. Ah, è vero. Ho incitato, ho incitato, allora lo dico, ho detto alla polizia che ogni tanto deve picchiare, è vero, sì. Ancora. L'ha la... minciato, dai, facciamo, lasciamo Ma, ma ha ragione. ragione tutto tutto ma io non ne posso più di vedere i poliziotti inerti di fronte ai teppisti, non ne posso più! E tanta gente non ne può più, tanta gente! C'era prima un poliziotto che voleva me lo richiamato per favore la regia mi dà la l'uso della violenza c'era un poliziotto lo... che ho letto qui nello schermata poliziotto vuole intervenire Vabbè, non dico ne dico? posso più di vedere i poliziotti inerti poliziotti inerti di fronte a teppisti non ne posso più ogni tanto voglio vedere qualche sana sanissima manganellata lo posso Vasi. dire o no è completamente lo puoi Perché dire ma poi la democratica manganellata <ride> ma non lo siamo tu. un paese democratico ma non lo voglio chi? vedere una sanissima fermatelo. democratica fermatelo. manganellata ve lo dico per il tuo e bene fermati ma non me ne frega niente <ride> il mio bene <ride> non sei il prefetto questore il questore Cruciani cazzo della gente si arrabbia per questo perché dice è impazzito Cruciani non è questore non sei quello che è lì ma io ti il capo della DIGOS il signor Cruciani che dà l'assalto con i blindati c'è il pantinico è impietrito Marco ma è impietrito no, perché no, è dispiaciuto io mi diverto come un matto ma continuate meno, così perché tanto menano lui capito no. attenta allora, allora, menano per i debiti a questo lo menano per la TAV sì. e rimango come un pirla da solo qui a Aspetta. difendere il fortino della confindustria da solo ma è un'altra cosa mettere i limiti alla provvidenza. <ride> Possente trovare qualcuno che mena pure te, però. Beh, come ah, se hai detto. Sì, eh. Ogni tanto. Allora, eh. con noi Marco Baldini sì. che ci ha annunciato che ma torna baldini, con Torelli Ran per il raga, siamo già tutti. in radio. Siete già in radio in da adesso e che sì. succede, Baldini, prevedete qualcosa, no? no. so. qualcosa di più grande, accadono? Non, so, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Si può dire. No, no, no, è che non so, non lo sappiamo, sperimentiamo, stiamo sperimentando, te lo giuro. No, basta che non andate dalle 6:30 di sera, no, perché sennò ci tocca fa la battaglia degli sconti. No, ma chi 6:30, ma siamo anziani, no? Ma tu sei pazzo, a 6:00 di sera. No, siamo anziani, quello lì già siamo a casa con prodino. No, no, abbiamo passato le 50. Siamo sicuri, alle abbiamo... 10:30 di sera, no, alle 6:00 di sera. Giurare. Drive time, no? no Promettimelo qua, Ma... giuramelo. Giuro A sulla zan... lo giuro sulla testa di Parenzo, Ma che, che è... non fa che... No, davvero, se lo giuro, senti, <ride> io ti voglio bene, io che capito, non faremo no. mai le... il drive time. Dai. Allora, io, ecco noi, aspetta, c'è un un ospite, dunque c'è una prima una musichetta, la solita mm. musichetta. Musichetta, musichetta, musichetta, Milano, musichetta, Milano. Milano, Milano, Milano. Reggia da Milano è morto, è morto, è morto. Sì, è morto, è morto, il è morto. trombettista. Via, via. via. Sì, eccolo. Stavo come l'avevo come l'avevo. Oh, caro Baldini, abbiamo sì. un assessore ai servizi sociali della Regione Veneto, sì. Forza Italia, si sì. chiama Remo Sernagiotto. Buonasera Sernagiotto. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera, come sembra... sta? Conosce Signor Baldini? Buonasera. Non so se sì, sì, è quello di riviva Radio 2, sì. Sì, è sì, come sì, no. Sì, no. no, sì, è quello. Cioè, quello lo conosco, non è che lo conosco personalmente, però ah, l'ho apprezzato no, no. okay, molto. Con Meno male. Sì. In cioè, la trasmissione. Grazie. No, c'è dubbio. È come dire, dire conosce no. Parenzo? Sì, quello della zanzara. Lei sì, che direbbe? Direbbe la stessa cosa. No, non lo conosco personalmente, ma so chi è. No, mi conosce dall'epoca del Veneto Sernagiotto, perché quando Allora, Carlo Sernagiotto è tutelvisse avessore ai servizi sociali, ma che andrebbe affidato ai servizi sociali. Ma no, ma non essere così già. Allora, devi capire perché chiamiamo Sernagiotto uno eh. si chiede no nel senso di già di Veneto uno si chiede perché perché ha candidamente ha detto ma non era una novità che gira con la P38 Ah con ecco beh tra l'altro coi proiettili ho senso coi proiettili lo sensa 38 Beh le pistole da sole sono un sasso con i proiettili diventano pistole Ah no pensavo un deterrente o no magari la vera Non c'è anche i proiettili <ride> ah, C'è anche okay. i proiettili oh, ecco. Allora però sì. dice di essere anche un pacifista cioè uno ah, che non la userebbe mai allora uno che ce la fa sta pistola se non la usa mai no, perché proviamo a però a mettere in fila le cose. Mettiamo io in fila nel, le cose. nel 78 che c'ero, quando facevo l'imprenditore. Sì. Io avevo una grande impresa, ho subito molti furti, tentati, sì. hanno restato anche uno mentre rubava i crediti. Nel 78. No, nel 78, 70. 79, 80, 81 per cui E perché se l'è tenuta dopo mm. eh, fino adesso? Ma perché l'ho sempre avuta? È e proprio l'altra sera dovevo uscire, siccome io faccio l'assessore con la mia sì. macchina, pago sì. l'autostrada, mi fa bene, cose positive. Eh. Eh. Ecco, e da da quando faccio l'assessore sempre, anche se sì. potrei avere l'auto blu e vado via sempre da solo perché non porto via persone che dobbiamo vabbè. pagare eh. di notte. Eh, quando vado nelle grandi città sì. del Veneto, Verona sì. e vado e finisco a mezzanotte e l'una, eh. solitamente me la porto via così perché sono solo, faccio chilometri su per tutti. Però così, se città... tutti quelli e tutti quelli che escono da soli con la macchina dovessi, dovessero eh, portare pure. la pistola. Eh, ma nel, nel fairwell, la borsa, sì, la pit 38. Lei forse ha allora... ragione, ma io faccio l'assessore della regione del Veneto, su uno che ha fatto molte riforme e ah, magari 3-5 milioni scusi, qualcuno mi chiama, so, ma Baldini mangia meglio. No. Lei ah, cioè, dice, lei? lei dice una cosa che tra tra 5 milioni di bene dice qualcuno che non la sopporta, però la polizia prenderebbe le misure in questo caso, cioè vederebbe eh. una scorta, evidentemente. No, no ma perché no, li dà ma... Perché deve darmi una scorta? Continuiamo a spedere. C'è già la pistola. Cioè pure. qui c'è eh, il beh, problema delle spese. Io che rinuncio all'auto, rinuncio all'autista, <ride> rinuncio a tutto. Ma poi io dal 78 che ho la mia portata. Ma qui dal 78? E io sono però, uno in regola. 2013. Solo che e quando vado in consiglio, vado in giunta, io non la porto la pistola con me. Beh come lei. no, l'altro perché... giorno l'ha portata, ha detto. No, lasciata... vede, adesso glielo spiego. Io arrivo perché se la sera devo andare via non passo per casa, metto eh. la pistola nel cassetto, la chiudo del mio ufficio, eh beh, vado in consiglio, poi quando ho finito il consiglio, esco mi la mia pistola e vado via. via. Però mi dite Come la, la spesa, porto, porto da armi regolare? No, ma, ma quello, ti quello, credo. quello quello eh, quello c'è eh, ah, no. Sarebbe sarebbe eh, come consegnante? Ma se con la limata oppure esco. <ride> no. È eh, questo no, immagino. E come a te non ti viene una domanda Marco? Scusi no, no, assessore un attimo, assessore un attimo solo. La la domanda che ti viene? Perché proprio una P38? Ecco, quella fa i buchi sono sbaglio, eh. giusto? Si può tenere addosso perché è una pistola più grande e poi essendo una pistola che, che che è molto comoda e poi piccolina, ha una canna corta, pesa ah, pochissimo. Ah, è vero, quella canna corta. Eh. Cioè io non andrei mai via con un'automatica perché non la eh. so usare, eh beh, io non certo, sono sì. un cacciatore. La... Dove va a sparare no. lei, si ho senagiotto? Dove spara? No. Io non sparo più da 30 anni, ho sparato quella volta quando l'ho presa per capire come funzionava, poi non ho più ah, sparato. Ma lei dice che va a fare rolette eh, da qualche parte ma è che le va la bicicletta, roba del genere. No, dico che quando l'ho presa, poi ho avuto che un problema all'orecchio perché sono Pure. andato a fare la prova eh, in una collina no, del Montello sì, per capire eh, come funzionava sì. e mi poi io non sapevo che Ma allora perché la porta in giro così? Per ormai è come una sì, per no, lei è come Come le mutande. È come una donna, no, no, come no, dire, no? No, non è così perché la porto una volta il viso, non te lo dice quando sono fuori Eh, le grandi città di sera con i problemi che le ci sono e con i problemi che ci sono è tornato qua le ubriaco cerca di aggredirli non è che non è che gli sparo ma e che fa pistola no beh può stare per aria per intimidire ah, può per per aria, eh? non pensi non pensi che ma non c'è sonato che si era affacciata alla eh. finestra però cioè non pensavo fosse una notizia questa però è entrata la assessore ma un assessore in Veneto ai servizi sociali che gira con la P38 e dice ogni tanto se vedo qualche cosa se sono la sicurezza invece ai servizi Ecco, eh, con la P3 Don perché lì per me lei fa benissimo, eh, però eh, giustamente Baldini diceva, magari spara in aria e piglia un pezzo nato, ha affacciato alla finestra. Ha affacciato alla finestra. Al caso mai di notte o mezzo qualche barbagiano, qualche cilista perari. Ah, ecco, esatto, <ride> anche civetta, sì, sì. Scusi un attimo, ma lei, mm. lei che è passato con Forza Italia. Mm. Ehm un ah, serie anche di Forza Italia. Sempre stato di Forza 4 Italia, va bene, d'accordo. Forza Italia. Poi Berlusconi mi ha traghettato nel PD. Traghettato a meno un pezzo anche molto però non è che sto l'originale perché vi dicevo io uno stato che coincide l'impresa Vabbè, questo è un altro discorso però scusi toglie la pistola alla bocca che si sente male. Se è un agotto non si sente niente. Un, scusi un attimo. Se è un agotto un attimo solo. Voglio capire una cosa, ma lei difenderebbe Berlusconi anche con la pistola dei magistrati? No, no, no io c'ho un colpiotto. Non faccio queste cose. Vabbè, non si sente non più se niente. Se è un agotto contatto la pistola. Sì. <ride> grazie, grazie, grazie. Maria Luisa da Milano. Maria Luisa Oh, cara Maria Luisa, allora, finalmente una donna. Finalmente una donna. Tu no, io stavo rientrando a casa dal mio convegno della Walter Screwber Italia e ho sentito oh, un tacco di dichiarazioni Già, del di Masha Masha il popolo viola sì contro Berlusconi sì certo Ecco contro Berlusconi io sono se vuole fare bomo adesso boicotta Marina se scende la bomi Sono un attiepi da elettricità di centrodestra non tiepida. sono un attiepi Ma che vuol dire tiepida no le tiepide no, non ci piacciono preferiamo un'esplorazione eh, le... eh, un po' calda Nel senso che non sono una semplice Eh allora veloce Però signora che stiamo concorrendo Quando senti insomma Ma quanti masci abbia... avremo in Parlamento? Questo ah, di che e Lei dicevo di attore di Berlusconi, Lei odio di Berlusconi. Io Beh, sono... non lo so, ma ormai ho che... si sì, sa, non, non, è non, è comunque, non è dato sapere. Non finito, fa fino, comunque niente. Non fa fino. Domani la tira la cosa. La prima cosa che vorrei Chiusa fare è iscrivermi nell'esercito di Silvio. Ah, lei si iscrive nell'esercito sì. di Silvio. Si iscrive nell'esercito. Che a vuoi dire a una che si iscrive nell'esercito di Silvio, Omar? Dopo aver se Si mette le mutande di latta. Dopo aver sentito le dichiarazioni di Mascia <ride> e pensare No, ma senta il consiglio, senta il consiglio di Baldini. No, no, per... non no, no, era, era una battuta. No, una so, battuta quella stia all'occhio. Stia all'occhio, signora, perché il ragazzo è decaduto politicamente, ma, ma la toli no. è, è è ancora c'è da quella toli dunque ancora... si guarda alle spalle si guarda alle spalle e si metta le mutande di, di lato esatto <ride> Comunque niente, se eh. se non mi sento rappresentata da soggetti come Marche, no, ovviamente. Però è chiaro, lei si vuole scrivere l'esercito di Silvio, invece sì. noi ci scriviamo all'esercito di Baldini. No. Viva Baldini sì, e viva. viva. Viva la Zanzara. Viva, viva la Zanzara, sempre. E viva la radio. Ci sì, sentiamo domani sì. 18:30. E è una cosa tremenda, ho detto viva la radio, una cosa sì, orribile, vabbè. che ok. Tutti noi pensavamo, viva la, radio, sì. viva la. Tutti aspettavano in questo sì. clima di viva, viva la. Tu e sempre sapere chi è questa qua in comune tra me Marche. Non te lo dirò. Le iniziali sono come una Asemato. No, ma assolutamente. A domani 18:30, eh, ciao. ciao, ciao, ciao. Sì, signore, vi venerica tutti. Vi spiri sempre il bene. Guardi, cucian, io te l'ho chiamata per dirle. Io la voglio vivo, la voglio con le parolacce, la voglio piena di contraddizioni. Mangi a fanculo e eh, dica le parolacce, perché è il mio contrasto, perché c'è la, eh, la vita. Sì, sì, sì, se, se, se, se no è come tutte le altre trasmissioni. Allora, che facciamo? Radio 24, la passione si sente.